in på stora, tjocka svenska kar. Nej, det är det enskilda. Det ska vara tre slag i takten, tre slag i takten. Det är hullekört, det är tjocka, och därför har han komponerat denna lilla, enkla specialitet. Jo, han tog i bok i vattnet, jo, han tog i bok i vattnet att varo ända ja, till och med av mig vad säger inte det om Johan som boggi boggi boggi boggi boggi boggi vals hej onketon onketon onketon chapo onketon onketon onketon chapo onketon swing it så ja, fände tack ja, hej onketon onketon onketon chapo onketon onketon onketon chapo detta är swing det var Johan som tack gaga ner har Johan planta med svund för hela året runt det jag om vår korta sommar drömde jag och äntligen kom den och jag skrån den då gömde jag små sommarminnen gömde jag masskron som tändes i solen som brände det sjunger det jag. Jag målar det våran brygga med köra, fast det finns en prängering av modernare sort. det luktar så gott när man kommer nära, och den doften behövs när sommannen kort förgeler outrött det jag. O hur korta sommardrömde jag, o äntligen kom den, och jag vegrömde då jundde jag. Små sommarminnen gömde jag. Skäros som kändes, i solen som brändes gömde jag. Jag gjorde en liten visa sjunga när sommarens skådor har glidit förbi och isarna ligger tjocka och tunga för vi kan längta och längtar gör vi för hela året drömde jag om moln och sån där drömde jag O änligen komden och jag gromden och göömde jag Smos som var minnnen gmde jag Maskro som ts och kär of som kändes Gömö. Ja, vi ska presenteras också då. Det är Sverigekanalens Svergrabradio live varje lördag från 16.30. Gör den 28 juni 2014. 20140628. Och eh, Karpstripan kommer dyka upp på Skype här från och med bland klockan 17.00. Vi har ju tidigare börjat med det med det från 17.15. Vi har dragit lite det kortare eller framåt eller bakåt i tiden där så att vi kommer dra igång vid 17. .00. Samtidigt som gäller hon startade sin nördeprogram tidigare eh kulturföreningen Gyllarhornet då Box 42021 126 12 i Stockholm. Kulturföreningen Gyllarhornet Box 42021 126 12 i Stockholm. Ökade driftkostnader Eh internetuppkopplingen kostar inte 150 kr längre här. Den kostar 409 kr. Jag ökade driftkostnaden där också för internetuppkopplingen här. Alttele har höjt. Alternativen är inte lika bra. Man har gjort upp uppgraderingar också så att det ska inte bli såna här tråkiga avbrott som har varit tidigare. Det ska vara ett mer driftsäkert system men som sagt var stöds ekonomiskt på plus Girokontot. 6 3 4 2 5 2 sträcka 8 6 3 4 2 5 2 sträcka 8 Betalningsmottagare Gunnar Andersson och jag Gunnar Andersson är också ansvarig utgivare. I ett kallt kyligt och regnigt också nu långsittan i södra dalarna. Så sommaren har tagit lite semester tyvärr så försvinner sommaren i långa perioder här. Eh men man vädret ska vi inte tala om för då kan vi ta tre på gå och hänga oss men i bakgrunden hör vi också jag fick ju några cd-skivor här från Kent Andersson i Stockholm han hade ju tejpat på. Så de första cd-skivorna tyvärr så var det några skivor som inte vill spela där. De de går inte att läsa in. Man ska inte tejpa, men nu fick jag några CD-skivor till. Från utan med Snusk CD, så var det några CD-skivor till där som som jag ska använda och det var inga problem att rippa dem. Så de kommer komma senare. De ska skickas upp på arkivsidan och och, och så men men och fördelas på andra datorer. Eh och det var en del låtar på engelska också där, men som sagt var Snusk CD:n ska vi inte spela, men man ska inte tejpa på CD-skivor vi 17 ska i alla fall Karpstrypa logga in på Skype här. Eh vi kör live varje lördag från 6:30 på Sverigekanalens webbradio. Vi har fyra kanaler. Den gamla A datorn här, IBM datorn för 2003 som normalt sett är alltid avstängd. Den är lite långsam och lite seg, har lite dåligt minne, 750 minne bara man där är det faktiskt igång tillsammans med stel datorn. Och det tekniska fungerar helt som det ska och Stockholms Närradioas webbsändningar fungerar som det skulle också och inte förra lördagen men nu fungerar det. Vi kommer ha en samstängning då mellan Sverigekanalens webbradio och Stockholms Närradio. Halvtimmen som vi har kvar mellan 18.00 till 18.30 på Stockholms Närradio 88 MHz. Vi har ju hållit på sen 1988. Så att det är ju 26 år nu den 1 juli. Närradion i Stockholm har alltså varit i 26 år. Och vi började just också med halvtimmes sändningar. Det kostar för mycket helt tänkt per kvartal. Det blir för mycket avgifter där. Man kommer ändå inte undan en avgift på kvartal nummer 4 där som är på 800 kr sändare och frekvensavgifter, men det får man dela upp. Eh uh, Vi ska live i lördagen från 16:30 till klockan 19 eller fram till 19:30. Klockan 18 till 18.30 så ligger vi ute också på Stockholms närråd. Det är 88 MHz. Narradio.se Det var tekniskt fel förra lördagen på webbsändningarna. Det var på att berus. Men tack vare Julienberg så kunde jag ju höra att det gick ut på 88. Och det är alltid en viss fördröjning också. Och allt det tekniska fungerar som det ska. Jag har lyssnat på fördröjningssignalen så att säga på den gamla öd daten här jag får vrida på min audiomixer här. Kommer det brumma lite grann, lite brumm i bakgrunden så är det datorer också va. Datorer har alltid lite vibrationer och sånt för sig och det sprids ju när det är stora apparater på borden så här så att det går väl in via mikrofonen på något vis här kan man höra lite ett brumm ljud från det datorerna som surrar med fläktar och sånt här ju. Ja. Så det är jag får man alltid se till med med jag kör inte med helt så att Då kan det bli sådana här puffljud i stället. Uh, vi ska ju dra igång skypen också här. Och invänta karpstrypan. Uh, uh, om ni har skype så heter vi Dalagunnar. Med små bokstäver. Alltså Dalagunnar om ni vill medverka i gruppsamtal på skype. Dalagunnar om ni har skype. Telefonnumret efter klockan sjutton är. 0 2 2 5 6 0 1 4 3 0 2 2 5. 6a nolla 1a 4a 3a Och nya, vi har medhörningar också i min hörlur här Och det tekniska ser ut att fungera som det ska Den gamla A-datorn är alltså en XP-dator här uh, IBM Med lite dåligt minne Den har bara 7,50 minne Det första minnet var på 2,56 Så att den gick ju och somnade in helt enkelt Så trött var den ett uselt minne var det på den kom jag ihåg. Den orkar ju ingenting så att det fick mig att uppgradera men sen blev det nya lagringarna då sjönk minnet ner lite grann från ungefär när det var 1 gigs minne till 750. Men som sagt på 256 minne är det ju i det vidare att ha på en dator för det det orkar ju ingenting då. Den tappar ju kraften, och orken va. Eh lite musik och sen ska vi dra igång Skype så småningom också här. Eh jag försvinner nu ett tag här. Nu ska vi se. Nu ska vi dra upp volymen och här koppla bort min mikrofon. 28 juni 2014. Svenska sommaren när jag tog ett semester och är borta här tyvärr. I Australien kunde jag ju se att de hade väl hyfsat värme i Sydney, min min familj där nere 19 grader, men det var mycket blåsigt vare och sen var det eh 16 grader och väldigt blåsigt väder så att de har i sin vinter där nere nu. Och lilla Emmetie också, min uh, systersdotter har gått och blivit riktigt liten fining. Hon kanske är en 10, 11, 12 år och min syster hade sminkat upp henne så att hon blev kuls liten dam faktiskt, verkligen liten fining. Emmetie heter hon. Emmetie. Emmetie. Eh uh, musiker ett stund här här uh, vad heter han Sandin här? Eber Sandin. Svar. Og når de senere danser rundt kring stånjen Høsta ut i tag og ør på stånjen Går vi man musikk til tæden Ditt østerbis stånje liv Der er just stånja säkert blomster skeda har Gunnar Britta redan stedet Se, og det var det samme Toppen i himmelens steg Ja, nu har de altså fått i stån Til bender den vi O Sepp og Kajsers Værshus og Långboks og Verin Og alle rist av teacher at det er vålig grant Og viker alle stolte er, er, er et I Dalafloda, i Leksaret, vi går så goda Det blir aldri noe av dem, at bæsta flickan finns i Dalom Og flickorna som bor kring Siljan, de har ju alltid retta viljan Den dansen går på grøna tiljan, tillsammans med sin hjertefenn Og ny går Solle i frakten, han har jo både kraft og makten for han har rett at vel man sagt, på sitt emellanspeng I gangen på kjødala floda, i leksaret fikk De så goda Det dansar masen med seg kølla, til torner fra den tankla vek Musiken tonar ut og danser, til det vi på frød og kammer I sværmeri, man gjør frieri og danser seg Trakten. Han har jo både kraft og makten For han har rett av takten På sitt eveljanspelt I Gagnefokk i Dal og Fjorda Er Leksaret fikk oss som horda Der danser må seg med seg kulla Til tonen fra en tanklade Musiken toner ut Og det, det liv og frød og gammel I sværmeri man gjør sitt frieri Og danser senere innom livets sang skuggan ja, sprider och som man att skuggor faller då gånga vi till dans där hemma ute Ja, får vi se här då vad som händer här eh, framöver. Vi har dragit igång Skypeen här då. Johan Persson i Huddinge har ju velat medverka också. Vi har ju ringt till Panna också. Han har ju inte svarat. Han verkar ju online här då. Johan Persson i Huddinge, välkomna att medverka skjätte det jag en text där han är tydligen mobilt. Man kan ju lyssna via såna här smarttelefoner. Här har jag sett väl karpstripen som ska logga in på Skype från 17.00. Vi har ju tidigare kört från 17.15 och, och nu kommer vi ändra det till 17.00. Jag ser att motgift är igång också. De heter motgift på Skype också. Det är väl Live-sändning ikväll när Svenskans parti ska ha ett möte där i Almedalen va. 19-20 var det som det skulle söndas ut via realisten.se tror jag just det var ja. Weber-Roddy Länsman är online ser jag här. Motgift också. Johan Persson är online här. Annars ska vi vänta nu på att Karpstrypan kommer igång på skypen här då. Ja. Men grön i alla fall. Välkomna välkomna att medverka skrev jag. Röde länsman tyvärr tycker jag att de pratar ivrigt också mycket i mun på varann och framförallt tyvärr tråkigt också med röde länsman att det är så mycket svordomar jag tänker. Det är för mycket svordomar och snuskiga ord och sv svordomar helt enkelt och faktiskt då, de babblar i mun på varandra, det är ju inte heller kul och svordomar och snusk så att de borde vår vårda språket lite bättre på Råde Länsman, det låter ju inte bra någon enstaka svordom, någon enstaka gång kan man ju acceptera men det är grovt språk helt enkelt, det låter ju inte bra och Kent Andersson skickar en snuskiva här med massa fula ord. Den tänker jag ju inte sända ut. Så den har jag den har jag inte rippat. Jag har ju allting med eller ja allt med Demedosa men mer än 800 låtar där. En del är väl samma men det är mycket snusk där, supa och slicka och, och pippa och, och och mus och och snus och allt vad det är. Så det är inte bara att lägga ut tur som helst. Jag måste tänker i tigan på när man är radjeproducent och vad, vad man skickar ut för någonting egentligen i i görnaden på folk. Och så där mycket snusk som Eddie Mendoza gjorde där eller är roll hetta med någonting där. Han hade ingen raggabil faktiskt. Han hade en gammal Opel. Fick bli avslöjat på Sveriges radje där när reportören frågade var raggakungen har för bil själv. Då gjorde han en han bokstavligen tänkte till det som blev Opel, en gammal Opelhalland så det var ingen raggabil. Och så gamla tågfilm också här. Det var inget ljud på den tiden, det var väl bara stumfilm, men de hade filmat i alla fall. Eh, så här 20 minuter någonting från järnvägar Sverige 1937. Det var små tåg, lokaltåg som kom där med små vagnar och godsvagnar och folk kläpp på med resväskor och allt. Jag menar det var inte så mycket folk i det här landet och det var inte så många många människor som bodde i storstäderna, självklart inte de här förorterna fanns inte det var mycket människor som bodde på landsbygden men hela befolkningen var ju legräd vad det är helt annan tid. Och man körde med gamla ånglok så till fylla svatten och fick ju stanna tågen för att fylla vatten och det var ju besvärligt det där va det var inläkt i tittabarn. Många tåg var blandade också med godsvagnar och de fick de ju stanna till vid stationer och växla in och växla ur vagnar också va så de fick de ju sitta och vänta sen skulle de fylla vatten också på tågen där. Ja, den svenska sommaren ska vi kanske inte diskutera. Den är ju som den är och jag såg också i Norge var det lika dåligt väder. Så att det är inte bara vi här i Sverige som är drabbade utav det svala och konstiga vädret vi har. Nu är snart 17:00 här så vi ska se om Karpstippan dyker upp. Vi har Skype och heter då eh Dala Gunnar, Dala Gunnar. Telefonnumret till studion i alla fall 02-2-5-60 02-2-5-60-143 02-2-5-60-143 Och eh, som ett litet test och experiment Vi har ju lyssnare i totalt 54 länder Och över, över, över Mer än 2000 lyssnare per månad Jag tänkte göra en internationell talkshow någon gång och se om det är några lyssnare i andra länder som vill ringa in på engelska och och Ja, du ut, du ja, hallå, ja. ja, du hör mig. Du hör. hör väldigt, väldigt det det det det uh, vänta, vänta. Vänta, vänta. Eh, uh, du är lika förkyld som jag så att det det spelar ingen roll. Du, du kan ju snörvla lika mycket som jag snörvlar då. Alla ja, var inte bra. Eh, uh, två to, två snörvlade sa på bra. Det är inte så rycker för sig. Nej, jag hade lite hosta i veckan och och har nysit också så här och och nesan ner. <skratt> <skratt> oj, ska rulla på nys äh, hosta så där hela sändningen. Allt ja, är inte så bra. Jag kan väl säga be dem börja tända ljus för det men jag kan säga till dig jag kan kanske säga till ljusen också att jag har haft äh, spyhosta i två veckorstid ungefär. Ja. Äh, Kräkdig hosta och det förlyser sig har, har haft det vet vad jag pratar om. Man man hostar som en Tyrannosaurus täcket. Oj då, ja, det är allvarligt. Ja, det, då jag, det jag håller du på i, i ja, en vecka. Du har några där fri frizon där vad fan att i måndags vågar jag inte ta till då. Om man får upp man får upp såna slämp vet, då är det inte bra. Men om det är torrhost, om det är bara är torrhosta, då är det liksom <coughs> då, då är det ju inte något större. Torr. Ja, det är liksom det finaste bara. Tjingar alltid så kan man inte hosta ut ord att du kan hosta ut ord att du får hosta så att jag kräk så att Ja. Nu är min lukt. Eh jag hörde att lite sutt innan jag alla rolar till jag ropar in det. Ja. Äh, ja, det är med Stellan Jakobsson ska ja. hålla ett tal i Alvudalen ja. i tvandel eller vad var det? det va? ja, ja, klockan 19 till 20, äh, 20 va. 19 Exakt, det var då vi har realistiska situationer. Ja. ja, just det. Eh äh, jag fick ett tips om detta igår höra det att det kom på Sebastian skriver äh, uppåt också har sett det. De har så uppmanar att ni lyssna lösen så lyssna på det då, och tycker att Sveriges nationella partier är problematiska och går i på realister.se och så letar ni upp en länk där det, jag tror det står Stefan Jakob som talar i Alvedorn i kvällen och liknande. Så men är, är, det inte, är det inte motgift som lägger ut det då? Motgift.nu eller? Är det bara... Ja, både motgift och realister.se som lägger ut det. Ja, just då. Så att man visst för, för att vara på den helt säkra sidan så kan man ju hjälpa in och kika på hörer du Jag vet inte alltså sitter du och pratar i natten då. P Sveriges radios P tre nyheter hade ju faktiskt intervjuat den här Mats Degelind va från era äh, pixlat va. Ja, det var ett stågodvin helt. Ja, du, det var väl 20 minuter men det, det var ju säkert bara säkert att det scheerat vet du. Ja. Vi hörde senast igår jag åkte och lyssnade senast igår på program 3 och då var någon idiot som höll på med här att det är SD liksom de är fascister och helt totalt svamla alltså där jag så hör att det är, det är ungefär som man klabbas svenska partisflög att nazistpartiet där stämmer inte det där händer. Det är åt så är det ju faktiskt så är det att eh, både eh Centerpartiet och Svenska parti har ju ett nazistiskt förflutet båda om man, ska behöva, om man ska börja anklaga vissa partier för att ha ett rasistiskt och rasistiskt förflutet då kan man ju anklaga hela den morgliga regeringen och hela vänsterblocket för att ha detsamma också för det är ju precis vad de har. Om man ska komma ihåg det är att det är ju faktiskt bara två partier i hela riksdagen som inte har lite rasistiskt förflutet. Vi ska ha med oss Johan Persson från Hudding också via Skype. Eh, hörde du mig? Nej, ja, nu ja. ja, är välkommen du också. Du ringer från Huddinge. Ja, det är inte i raden nu va. Jo, du är ute i sändningen via Skype och vi har med oss en kille från Värmlan också som heter Karpstrypan så du hörs nu. Ja. Ja. Vad har du någonting på hjärtat? Jo, jag skulle vilja säga att det att jag är väldigt supt på de här eh, eh av barnen med eh, slickat hår och så vidare. Ja ja. Eh de här Jimmy Åkesson och eh, Karin och allt och annat de är ju inte speciellt trevliga på något sätt. Höga för höga löner. De var för höga löner, ja de hade möjligen blivit eh, mer välkomniga på något sätt. Vadå sa sig hörde ingen både du för det brann ju där, var det inte någon garage som brann i vad det var det var i Flemmingsberg va eller Massa bilar förstörda för i våras var det. Spärring tror jag. Massa bilar förstörda och en brand i ditt garage där. Ja. Ja. Ja. Ja, det är lite höga, mycket höga löner de har. Jag vet inte vad Anne Löövet tjänar, väldigt på 300.000 kr i månaden tror jag före skatt. Capstreet på Meoxa. Antar han Jag måste, måste se, vänta, vänta Karpstryparna, är han borta här då? Han hörs inte längre Nu ska vi se, vad har vi honom någonstans? Äh, fan, så tror han Han hörs inte, han verkar inte finnas längre här då För man ska kunna koppla ihop samtalen När du kom in så försvann ju han istället va? Du hör mig i internetradio där. Ja, det är det är webbsändning men ah. Där har vi Karpstripan ja. parkerat samtalare du. Vi ska se om vi får ta kontakt med Karpstripan igen här. Det har livat på gåst just nu. Är du det blir bena fel här så att du försvann. Vi har med oss Johan Persson från Huddinge också. Kan du höra honom prata Johan det var försvann ju Karpstypen ett tag men nu är han tillbaka igen. Eh, Johan Persson. Jag var 38 timmar förvart sportligt att sista sjätte äh, fulla det. Vad väntar tag? Eh, man ska kunna man ska kunna vi måste koppla ihop de här samtalen men nu hörs ju inte han med stället inte nu vad fasen är det konstigt. Johan Persson. Hörde mig? Hej, vad fasen? Självgodt. Var kom ihär försvann du vet då? Jag hörde nog honom va så för jag jag hörde ju du försagde dig då men å andra sidan så brukar du ju koppla ifrån på ibland när jag pratar så att det är ju konstigt. Ansluter gruppsamtalet inte? Man måste ju att man måste göra så att man kommer koppla ihop samtalen. Jag hörde honom tills live jobber. Ett. Vänta, vänta. Ska se om han svarar. Jag hörde mig nu. Allhör. Hej hej. Nu nu nu nu nu är nu är nu är du tillsammans med Karbstripan från Värblan här ute i på webbsändningen. Så att det här med höga löner, vad är det är du tänkte på med Sverigedemokraterna. De har ju så höga löner i riksdagenar. Ja, och sen har de visat sig vara ett bojorligt stödparti också med den här åtison. De stöttar ju bojorligheten till 99 Ja. Och han skulle se till med fler regeringsviser istället har man varit på bredda och stärka då de bojorliga partierna snarare till och de liberalerna och också som sitter ju i samma båt på det sättet som jag vill påstå. Till exempel. Ja. Ja. Och så var medarna, men jag, jag jag håller med om att att Sverigedemokraterna sköter många förslag som borde ha velkommer. Men andra andra sidan så de har även stött en del förslag som socialdemokraterna har kommit med om jag misstagit. Ja, det har varit i vissa grundläggande saker på välfärden och så där som de har röstat emot faktiskt. Ja. Ja. Eh, uh, så man är det ju intressant det du säger också det här att att uh, SD har stöttat både Redhe många förslag och det här, speciellt är Annedöv har tankar på det kan inställning Annedöv och Gibjökeson har till varandra eller främst Annedöv så var ju kallat SD för rasister och vet du hur och det är. å andra sidan är det är ju vårdansvårt för de stora anklagelser för sånt. Men jag tycker ju ändå att man kunde komma det är förstås man kan och SFP för att nazistpartiet istället för att yranska de punkter som och, och då politik som de vi bedriver så kör man även av sista kronan så rikar de på öst. Jag tycker det är patetiskt faktiskt. Mm. Ja. Vad ja, har du nå? Har du någon, någon fattning om SVP på de punkterna? Ja. Eh, men SVP är eh, ju en Svenska Socialistiska om... Partiet. Ja, jag vet inte hur många det är som har gått över från Socialdemokraterna till SDP, det är väl inte alls så många. Ja, det är ganska många faktiskt. Eh, det som har blivit uteslutna och röster har ju gått över till SDP, men det har ju landat partitråget också. Men jag tänkte mest eh vilket om du om du tycker att om du tycker så många PK hittar att SDP är ett nazistiskt parti på grund av deras beslut eller då har du fått jag var bara det fick liksom jo, där gamla finns ganska många rester av det kvarn jag tänker mig. Okej. Okay. Eh, SP eh ja, det finns ju en del eh jag eh har hällsningar och så där. Det fanns ja. ju Liberaldemokraterna också, men i den i den nationaldemokraterna gjorde så var ganska stora utrensningar och alltså där så att Okej. Okay. <laughs> ja, men ja vet att SP har ju såg ut folk som som har brutit mot partiets stadgar och kommer tänka på en person som det måste jag säga att Aspira ganska hårdfasta på den punkten så fort jag kom jag tänkte på ett upprörsamt fall så var en person i SP som hade begått ett våldtäkt det blev, blev dömd för. Ja. Och eh, samma dag som partiledningen fick reda på det här så så de var de timmar efter det här partiledningen fått reda på det här, så blev den här medlemmen utestängd direkt. Det hade varit ett, det varit hade det varit exempelvis socialdemokrater och moderater och så hade någon person som hade blivit dömd så tror jag inte hade gått lika snabbt faktiskt är en väldigt ung också tycker jag den här Stefan ja han var han heter variant SSV han, han föddes 82. Ja han är väl 31 eller 32 nånting så tror jag. 32 tror jag så att de är inte sågrant man och enstaka mentorer som är äldre också kanske men annars kör det mycket unga människor. Och så demonstrerar de mycket också. Ja det gör de ju, de har ju orsak kända för det Som du säger, han är ju väldigt ung som partiledare På denna gång, det kan man ju jämföra honom lite grann Med Jimmy Åkesson, båda två är ju väldigt unga partiledare För sina partier För SD visade sig inte på gatorna som de gjorde förr i tiden Nej ja, det är väl alla framma När de har kommit in i riksdagen nu. Men jag håller med där, även innan riksdagen Så var det så att SVP gick inte runt Och gjorde saker och ting på Eller de demonstrar ju inte i samma grad Som, som SVP gör Men skillnaden mellan SVP och SD Tror jag ju att eftersom SVP kan Och fullt var det utan för riksans tror att det var så fortsätta på det och kostiera på det viset som man vill. När de kommer in i riksdagen tror jag det blir en annan femma. Var fjärde kandidat har tror jag var turist. Var fjärde kandidat har hoppat av och bråken uppe i Sverigedemokraterna är bålänge tar aldrig slut. Det är avhopp och massa ännu mera bråk, <skratt> ännu mera bråk efter att de hade uteslutit Marie Edenhager va. Så fortsätter de att bråka ännu mer med inraststyrelsen. Så jag vet inte hur det ska gå för för deras avdelning är bålänga alltså det är bara ett enda en enda röra med anklagelser hit och dit. Nej, naturligtvis inte bra för partiet det här. Jag alla högst digår så är det inte det. Det finns ju många socialdemokrater som reagerar på de här uteslutandena och bland annat de är helt absurda och att man kan vara lite mer kött på benen innan man är utsluten. I alla fall vad jag vet så var vad ni precis borde ha bredda stora på när hon blev utesluten vad varför inte reda på orsaken alltså Alltså Marie är den det är ju helt absurt jo Hon körde alltså hon kör ju alltså, alltså eh, Bålengepartiet eh, Dalarna nu då ett lokalt parti men hon fick bara jag eh, tror att ett brev alltså bara ingen så ringde heller någonting att hon var helt enkelt utestängd bara det är otro, otroligt eh, dåligt gjort av av central eh, vad heter det där nere i Stockholm att göra på det viset alltså Varför ett partiledare då ja. ja sen skulle jag skulle säga det också att eh, det är samma mönster som återupprepas årunda och överunda. Det det är alltid höger människor som går ännu längre och till högerarna i må också de var ju muffare från början. Ja, ja. Jag menar det det sända vänster men det finns ju vänster människor som blir mer SDP:ar och Socialdemokrater och så men det är ju själva som de kommer fram de har, de har inte vad kan inte ha ser utbildningar övergångar så de klarar att Att driva och få någon makt, makt i det hela, utan det är mest de här före detta moderaterna som går lite längre åt höger, bara det är sällan det är samma mönster som upplepas hela tiden, mm. tycker jag ja, Jag håller med dig, jag kan inte säga emot dig på den punkten jag håller med dig, jag tycker att du har rätt på den punkten mm. så det finns ju även ett, ett exempel på en tjej som jag lyckades omvända var väl mest mot poängsö bra uttryckt men då löste jag utan mina bloggare några tre utav åtta äh, tre bloggar som jag har är det 12 lästorna och får Karlsrupant 2. Och hon var vänsterpartist övertygad vänsterpartist förr bara men genom att vara som min blog så blev hon socialdemokrat. Men nu är det ju bara ett ganska riktigt exempel. Det är kanske inte jag vet inte om man man eh äh, det är ett exempel på att bloggar kan påverka. Har du någon blogg själv förresten? Där är jag tänkte ju man gör. Okej. Okay. Eh uh att att blogga det är ungefär som att skriva en, en en artikel i en tidning kan man säga lite olika uttryckt. Det finns ju olika typer av bloggsidor, då har ju du blogspot.com, då har wordpress du wordpress.com, då har du bettrebloggar.se, då har ja, bloggaratis.se, massor så där. Layoutmusik heter också på bloggarna kommer hårunder och de har som hade lite ingredienser som hade bloggar och så där så ja. var ut och det, det vart ett himla liv om då FBI som rotade reda på det där som spängde ner de där bloggarna alltså de där bloggarna som hade musikfiler utlagda de försvann ju efter ett tag några år. Alla ja, det hade väl med upphosrats ja. upphosätter det ju då. Va? Ja jag vet inte så där typ live tror jag det då de var inte någon lag musik på dem, men det var inte bra till. Nej. Ja, man hade SPA just nu, det gör SPA just nu skola vad som så var våra våra söndag då var hur så det var. Ja, så att det var det. Ja. Och kanske okay. lite såna där jobbet inte allt möjligt på vanliga snarkoppar och musik de spelar på radion och det var lite sådant samt alltså men den hon hittar den är ju skillnad därför är det är USA ska man komma ihåg och FDA är ju ganska bra på att lägga sig i saker och ting så vitt jag går då men jag tycker att de ska sköta det de har tillsatta för att göra det vi säger grov kartla brottslighet grova brottslighet och försöka sätta dit och det här så kan man ju tycka att det är kanske ett grovt brott i mitadelkanska lagar att lägga ut en är att det ser skit på en blogg som vi tar tillåtelse i då är klart att de har lagt ut en musikfilm av Metallica så åker man ju dit på det ganska rejält vet jag väl. Och det gäller mm. ju även dig i Sverige. Man får dela, man får ju dela. Till exempel Sveriges radio har ju copyright va, men de tycker att man ska dela deras program och lägga och bädda in en spelare. Det så att fler kan lyssna alltså. Men där måste jag tycker mm. de att man måste följa deras regler och, och lägger man lägger man ut Sveriges radios program på en blogg som de anser är rasistiskt, det tycker de inte om alltså. Ja, när det blir ju väldigt väldigt konstigt då, för att de uppmanar ju folk att precis som de säger att lägga ut deras program, men de kan, de säger ju inte vart man de uppmanar ju inte folk vart man ska lägga ut dem så man kan inte, de kan inte komma och säga någonting. Om man om man öppnar upp på gäj så som har och som hoppas säger så gör de med program och så lägger de ut det på sin sida och så blir OPix att ja, då försöker stoppa det på någon annan sida, kan inte stoppa OPixar får lägga ut likadana likalite som man kan stå på fria tider och lägga ut där på. Eh uh, så jag att det suttit att det får skylla sig röra lite grann och folk att folk har fått lägga ut så och ting. Och så blir det att få barnen där folk har lagt ut så och ting brottas på vilken sida det de sjunger har. Hör du, du när gäll, när det jag, där, när, när, det gäll, när det gäller USA till exempel så har de man så lämnat ett Irak som i, i princip uh, inte har något luftförsvar och nu ska de köpa in begagnade flygplan från Ryssland och uh, uh, uh, från Vitryssland och, uh, och Ryssland och köpa art om flygplan från USA underpå att de här ISIS kan härja fritt när det inte det finns några flyg flygvapen alltså i princip i Irak va. Det är ju stor miss från USA sida och, och inte kunna hjälpa till på den på den biten alltså. Det är ju naturligtvis en enorm miss absolut. Eh uh, vad håller du och säger Johan om det heter? ISIS heter de. Nej, ja, prata låtsom de de är ju väldigt tuffa tydligen och drar sig an där när eh uh. fått tag på pengar också i, i miljon i miljontals i dollar var det inte det på något vis så har gjort en kupp någonstans och fått tag på enorma resurser nu och vapen har de som räcker och blir över. Bagdad heter han. Bagdad är världens farligaste man. Han tog över när efter binaden till dig. Haha. Eh, Bagdad Bob då eller? Eller ut och cykla då kanske. Bagdad heter han ju efter namnet. Bagdad det är okej. Okay. Han i världen har utnämnt USA till världens halvärldsta man just nu. Okej. Okay, ja, så ni hade precis. Ja, okej. Lite är okay, ju ah, okay. en hel del då. Den irakiska armén är ju inte världens bästa heller och det finns idag som hoppar av där också går över till de här terroristerna istället alltså det är helt sjukt va. Som ska hjälpa till att kämpa mot dem. Det det är det ju för att så slutjer utan är 5000 man bara de där ISIS så de kan väl segra alla grupper i sin väg. Är de 5000? Ja, typ. Är, är du säker på det? Ja, de säger det på och, nyheterna. Ja, men nu har de har gått samman med de har gått samman med en annan terroristgrupp också från Syrien tror jag eller vad de nu hette. Ja. De de har gått ihop med en annan grupp så nu totalt så är de väl ännu mer nu då vet du. Ja. Ja, och så gick också skulle jag säga det att det eh, har ju en hel del jag har 1400 låtar i min telefon. Ja, det, det var, var ganska mycket då. Det är bara en, det är nästan jag har 10 GB, 10 formatet gigabyte tar jag. 13, 1400 någonting, 1363 och något sånt där. Det är nästan bara såna här rockballader och olika slag. Just då ja, rockmusik kul i fel och drukt. Just sånt som Lia har sänt mycket som och som Gunnar Andersson har sänt sin radio kan hålla för så länge som jag lyssnar på 95 och så där. Börja börja musikintresset komma med andra det det laddar man ju ner nu med det mesta går ju att få tag i på internet på olika sätt Det får man inte säga, ja. det får man inte säga Nej Det får man inte säga att man laddar ner Det är väl inte så bra kanske, hon säger det Nej uh, Det är det ju absolut inte så att Man uh, tar på musik uh, Ja Ja <laughs> Och det är ett då en viss festival som de håller ihop så ungefär en månadar va bestämt i slutet av augusti, det heter Kugnas festivalen. Ja, vilka ska vara med där då? Ja, eh jag har just nu en en länk framför mig här. Eh till Kugnas festivalen och jag kan ju läsa ett litet kort där då. Det är alltså på www.kugnasfestivalen.se som man kan läsa om det här och eh, För då så retrieverar jag gärna rösterna så håller starta klubbhusfestival den 31 i juli och håller på till det andra i åttonde. Alltså det är spelingsdagarna då. Och eh jag kan gå in och man kan gå in och kolla på vilka band det är som är klara för för festivalen här. Nej ja, eller jag gör. Nej eller Ultima, nej eller Ultimatule så ska de då komma ut med den absolut sista skivan som är försenad och det var väl 15 låtar och sen har de ett projekt också där de önskade ta 10 till 12 gamla låtar och göra om dem i ett lugnare tempo. Så att det pågår ju ett det kommer bli en del snygga bilder på omslaget har jag sett redan Jag vet inte om det är 30-åriga de kriget två va? Som ska uh, komma ut Eller är jag helt ute och cyklar nu? Projekt Gleipner heter det va? Och det här är gamla låtar som görs om till ett lugnare förföljt Jag har en ny låt också Projekt Gleipner som finns på deras som ni inte har upptäckt Det är en Facebook-sidan Ja Okej okay. Kan från Pulsar Myrplad på Youtube som heter Blåvilingen ja, ja, ja den har jag Okej okay. okay. Den är ganska, den är, den är en fin låt Det är mycket fint Vad handlar den om? Jag tror inte jag har hört den En råsippa tror jag den handlar om va? Eh uh, okej. Okay. Alla ramen blomma jag tänker. Tillsammans okay. med Ulf Hanssen har ju norsk påbrå och det hans brorscha då var ju första sångaren i Tula och heter han nu då som kör Carolinen i gruppen. Eh uh, Ja, de Br bru och Hanssen. Ja, de har ju norsk påbrå. Alltså de har ju norska norska föräldrar på något vis då och Bruno var ju en väldigt bra sångare tycker jag. Han var det första sångaren i Ultimatum det helt tänker. Vet inte varför han hoppade av egentligen från början där. Och ovilligt så tror jag vad jag vet ska jag säga alltså inte riktigt säkert på det, men jag tror jag har förvat då så här att han ville väl göra något eget solo projekt eh och då ville pröva och köra Karl då. Eh och jag måste säga att den skiva som han släppte där eh som heter Hansans första skiva så var som heter I Want Some More of Ultimatumet. Och ja, så det här... var inte så det jättebra tycker jag faktiskt det var väl några reda låtar så jag tycker var bra som man hade det var ju den här bedrörelsens tidevarv. Ja, jo den är fin. Och vi har blivit så svåra på den skivan. Den är i alla fall utlagd på en samlingsskiva med Ultimatum och de andra. Men banser. Tula har väl haft två stycken. De hade väl länge upp de kallas ju för Headhunters också ett tag va. Alla ja, var ju ren öra. Ja. Och sån skru ut av ganska ja, ganska stor hyfsat stora mod men man hör ju väldigt tydligt att det är Ultimatum som spelar. Ja. Eh äh, men när vi är inne på Svenskoj så skulle jag vilja att stå och slå för det Jönköpingsbaserade ojbandet Vallgatan Som för övrigt gör ett spelängd nu igen här på Kugnes i år då. Jag såg dem tidigare i år och kan väl rekommendera dem för ni som gillar Svenskoj eller oj överhuvudtaget De är väldigt, väldigt bra tycker jag, de håller på i några år bara men ska släppa sin debutskiva i år här Jag skulle gissa på att de släpper den på Kugnes festivalen Och... Ja, de de var de var väldigt bra faktiskt tycker jag. Ska rekommendera den för folk som gillar svensk pop. Den här tjejen, eh. den här tjejen Saga har ju kommit ut med en platta efter flera år alltså. Hon har varit både blond och br br brunett, men hon har ju otroligt fin röst. Hon har ju tolkat hon har ju tolkat eh, Screwdriver med med flera album också. Ja. ja Eller jag har hållit på med musik så har jag en hel del eh, eh uh, italienskt, franskt, eh uh, spanskt. Där var fan som heter Stripe Imperial. Uh, ja, de, de är, är bra. Division 250 fanns det också. Ja, från. Ja, jag har för typ ja. på musik. Spanska grupper där. Ja, men vad jag förstås för man... musik så så. De okay. spanska balladerna kan vara enormt och de är bra på gitarr, Spel, de spelar sjunger bra och framförallt gitarren är väldigt fin och det är svårt att fatta spanska bara. Tyska, nödigt, eh kan vara bra ibland så där. Eh. Ja ja. Det är lite olika. Jag har en en så här operett också som heter De Juliska Ausbudda Bäst. Okej, vad var det för språk så du? Tyska och en operett De Juliska Ausbudda Bäst. Det är en okay. operett som är på tyska. Man kan ladda ner från iTunes, det är en liten eh så ska en kap på framsidan och bara Philip som skrivbolag. Så det är ju en väldigt bra operett som som är gammal. De gör H onde narrar Ryssland och österropa så det är från 20 30 20 30-talet någonting sånt där en operett. Men den det här är inspelad 90 på 90-talet, han var 93 eller någonting tror jag. Ja, ah. men det är väl så det är väldigt bra ljudkvalitet och så, väldigt bra. Eh det låter intressant ska jag ta och kolla ut det vet inte på det typ på sig riktigt bara så kolla Bästa versionen kom att avgöra på iTunes kostar 9 eller 12 kronor någonting. Ja, jag har ju väldigt mycket här som innehåller ganska grovt språk va och som ansvarig utgivare ska jag inte lägga ut när Paul Burnley sjunger att nigra hate your face om där låten att ja. till exempel det, det Nä, går. Ja, det är ju Norrmårds ganna Norrmårds. Ja. Det var ju debuttri va tror jag som släpptes som hette faktiskt så mycket som This Time in the World. Fast jag minns jag tror på låtsas Soul Stones Records dit och då till 8 och den skivan blev ut av utav där regenskapen Joar Skrone kommer till världen som en oskefullast skifta. Han heter ju inte Burnley va och han har gjort en dokumentär om sin pappa som var känd, känd från Skottland och han blev ju han, hans pappa var ju till en alkoholist och jag får med talen blev misshandlad utan sin pappa men han vill ju provocera med texterna helt enkelt. Han vill medvetet provocera. Ja, alla ja, tycker det som jag kan man lugnt säga. Eh <laughs> det som till exempel är låten eh ja han sjunger en del om, om judar eh uh, ja. Rory Warslapte ju det skiva på 2000-talet också. Jag har hört lite jag jag tror ju personer att det är Paul Burley som elva tionen om de inte gör det. Det är inte det är inte originalgruppen utan det är en kille som var Rodis där vad nu hette en stor ja, rakad skalle okay. som, som sjunger så säg. Bara han är ju ruskigt lik uh, Paul Burley uh, som röst alltså eller röster är ju därför mm. det är väldigt rätt att zoa att göra. Nej. Och så ro säger att det är vår nya Nore Moore så mycket mycket bättre än de gamla faktiskt. Men alltså det var ju de här var ju de här bråken som som var mellan olika skibollag alltså på 90-talet så det var till och med att de mördade en kille där som i kniv. Ja, då han en herr uh, Castle då. Eh, uh, Chris Castle. Ja. Uh. Blir ju mördald. Han blir ju anklagad för att vå för att samarbeta med uh, vad var det där engelska underrättelsetjänsten eller någonting sånt där. Har fullt helvete också där när det kanske inte var det. Nej, Charlie Short, Charlie uh. Sergeant va. George Short, tänker jag. Uh. Han uh, uh. han håller ju fokus och det då vi så att Och det var ett jäkla bråk. De här bråken spred sig till Sverige. Ja, ja, han, han, han var ju i princip en godelbug eller vad nu du ska säga, typ. Bråken alltså spred sig till Sverige också, vet du. Mellan de olika ja. bolagen som går ut i Mexiko. Det var en dålig stämning under några år måste jag ju säga. Ja, det var en väldigt väldigt stor stämning och det är fortfarande så gör de några hörsel att det är många grupper som turar lite kommer riktigt turöst då, men det beror ju på den här då har vi att man har tillhör lite olika falanger de de de som kallade annars rörelser och att man helt tekniskt kommer oense på utträdet och det är väldigt väldigt tragiskt tycker Om jag. När vi tar med går till exempel så gör de ju ofta ut skivor där man framträder med tyska uniformer och och, och olika symbåder som som inte ger så bra rykte egentligen. Det blir dåligt dåligt rykte man gör ut såna här skivor med, med tyska soldater och sånt där. Vad ja. liksom vad, vad har det med oss att göra egentligen? Ja, precis så med mig. Det här, är ju inte intressant så på den punkten för att de ut ger ju inte bara ut sålt utan de ger ju även ut oj musik också. Eh jag har ju något på dig mig går och kollar i går kväll senast där och då hittade jag den kan vara klassisk jag och ju skivvagnen bullor när man har sett livsstil. Ja, jo ja. Och jag kan bullor är ju ett annat spalt så att det blir inte står lite ståligt. och de lägger ut en massa musik med olika oj grupper. Eh men jag tror att det är så här att de lägger ut och bara för att sälja på det är ju mycket vikare också men de lägger ut också som Men mycket de här grupp till exempel tyska grupper man förstår ju inte ett ord av det de sjunger alltså på tyska det är det är det som är så svårt va man har ingen mm. aning om texterna Nej men nu så är också att det finns ju många grupper som sjunger på engelska också inte helt hållet vi har ju Sturbv till exempel som är en Åh ja, många personer i London, Kreuzer vad gillar hur storvär. Trots att de sjunger mest på tyska men de gör ju en del låtar på engelska också. Men kan jag ta med Ken Maclell. tycker själv varit storvär ganska bra faktiskt. Ken Maclellan har ju kört sedan 1980 och han hans texter har ju har liksom de är, de är alltså texterna är ju inte på något vis extrema va. Som Ken Maclell. Nej alltså det tycker jag inte alls. Han har ju två skivor bakappar klara om hennes röst och har hans första solo skiva som heter Dope Sight Twice. Aha, jaha då. Eh som jag kan rekommendera den oavsett vart man står politiskt sett oavsett vilket. Och om man gillar ballader så kan jag rekommendera den skivan. Han, han, han kan göra häftig rockmusik och så kan han göra ja. plattor med, med otroligt mjuka fina ballader också. Så att det är ja. verkligen han har ju otrolig musikalisk kunskap va. Nu alltså den skivan det är, är ju sån. Eh och kommer första gången hörda skivan. Det, var, det är egentligen speciellt en låt som var gripit mig vart och hjärtat som heter One. Alltså en och den den hyllning han gjorde den låten som en hyllning till en vän som uh, fick cancer och dog och det var jag tror det var basisten i ett band som heter Celtic Core heter han precis var. Han, bassist, va? han har ju medverkat också på en mängd olika projekt tillsammans med andra musiker också både tyska och så vidare genom åren här. Ja. Han har hållit på sen han har hållit på nu sen 1980 va å ja, det är väl bokning i mitten på 80-talet tror jag någonting så där 84 någonting så. Och konstigt 80, är att jag då. tycker man man man saknade man saknade liksom att de här grupperna har ju inga hemsidor helt enkelt va. Var var, var finns de någonstans liksom på Facebook eller vad då? Eh, bra frågor. Vi vissa, nej det är väl det att de skulle få förmodligen få en sån om de har dem. Till exempel barnfogor hade vi hemsida som har förövt ett ett Avrecols torndogsband eh, nationellt då. Ja, de så skulle de förmodligen fodat hänsynad ersättning skulle jag tro. Och de är tillbaka igen. De var ju nyligen, du var ju såg de va? Ja. Jo. Du träffar ju, du träffar grabben också när. Ja, träffa basisten bara något gjorde då. Han var ju riktigt trevlig typ. <laughs> är det är det originalgrupp? Så, så. Är det originalgruppen som som var från början som säger. Ja, det är originalgruppen. Ja, ja. Det är alltså att det var säkert var väldigt väldigt bra faktiskt. Det har varit väldigt trevligt på sistone. Han är ju ja, det har nog gjort upp. Han låg ju nere, han låg han låg ju nere några år, men nu är han kommit tillbaka igen. Ja. Där känner Macklellan, skulle jag säga, han gjorde en och skiva här eh, för några år sen, fyra år sen som var var så här att eh, det var ju massa covers. Det var ju till och med melodierna var ju stulna från eh, 3 2 3 låtar var ju melodinastulna ifrån den här Bruce Springsteen. Höjder. Eh uh, okej. Okay. Det var ju han har ju stulit låtar. Han hade en låt som hette då, jag vet inte om det är samma låt som du nämnde Kent MacLellan också, men det var den var uh... den för vad stulen från eh uh, Bruce Springsteen. Vet du det? Alltså det är ju tjockt, och alltså det är ju tomt, för det har ju hört att de har samma melodi så. Man får eller... man får skela att det visst det finns ett visst antal toner eller vad det kallas för man skelar att det i viss procent får man ta från andra tid, men inte hur mycket som helst. Ja, nej. Eh uh, det det står på som, som programvara så jag vet ju det finns en grupp i, i en, en svensk sans frihetsfond som, som heter Anscribe som gjorde vi tillfälle en cover på Europe' gamla klassiker Final Countdown fast det heter ända Final Race World istället. Och då blev då vi har förvat Europe kontakter själva då gjorde det heller någonting sånt liknande i alla fall. Paul Burny äh, gjorde Paul Burny gjorde en låt som Backman Turner Overdrive hade gjort som heter You Ain't Seen Nothing yet och då ändran det, ändrar, det så att man man gör, om man ja, gör, om man gör en cover så får man absolut inte ändra på texterna. Man får inte ändra någonting i texterna helt enkelt på en coverlåt. Ja, men det är vad man får göra om man inte får göra. Alltså det är det gamla klassiska liksom det här att vad vad det och det är söjra att man får göra det är en sak och sen vad man sedan gör är en helt annan sak. Ja. Oh. Så så att det beror ju på också vart man gör det och såna här sjokotor. Jag, jag menar som till exempel jag tror det har beror på vilken grupp det är som gör en cover på den och den låten också. Eh jag tror jag har mycket med det att göra. Du, ska vi gå in på lite politik? Jag tänkte på det här med könsstympningarna där 60 äh. barn 60 barn i Norrköping med könsstympade men det har vi inte skett i Sverige va? Det har ju skett i hemlandet då. Och ni Ja, det har det skett i Sverige. Hur vet om de det? Eh, de är ganska säkra på att det har skett i Sverige. Så många åker många åker ju ner till sitt sitt hemland som de som de har flyttigt ifrån och genomför ja. de här körstymptingarna sen kommer de tillbaka igen och åker hem på semester också till samma land som de har flyttigt ifrån men ja, vi är ju vi är men, lurade. Alltså i det här fallet är de tyvärr ganska säkra på att att det har blivit att de har körstympats för om en till exempel går in på gubb förbud och haft blodrot och kollar här nu ska man inte ta blodrot men nu ska man ju ta det med en ny passort då men här står det vi faktiskt så här att uh, helt att turister i rubriken felaktigt så vanligt då i många fall det så helt svensk skolklasstjänstupp. De var inte en helt då flickor <laughs> de här som var svensk utan de var ju muslimska flickor land ihop. Vem, har, vem ja vem vet så överst att var eh, i alla fall de hade ju till och då utsatt för den grövsta formen av tjänst i kli, klitoris, det klitoriset och klitoriset där väl och blir ju ett par särskilt portudor i Assyriens. Vem, och och vem ut utfört. vem har utfört denna olagliga åtgärd i Sverige då? Ja alltså det är väl förmodligen så här att, att En del det snackas om Har jag hört i alla fall att, att de här som gjorde inte var utbildade läkare Över huvud taget Men någon typ av läkarutbildning Måste de ha haft i alla fall tycker man För annars kunde det i princip gå nästan hur som helst Med de här flickorna Vilket det i och för sig har gjort också Jag vet det finns ju många det, det, det, ja, ja herre Jesus Jag måste säga att jag, jag är fruktansvärt ja, det är ju faktiskt för en förbannad återosakt då rent ut sagt kärnar i den blå. Kärnar i den blå älskar över det här att det är nästan det inte riksdagsparti som har fördömt det här. Inte ett enda riksdags parti i Sveriges riksdag har fördömt de här vidare saker då. Det är hyckleri utav Söder och Skolas vålsällor lyssnar så på täckröfter. Vilka är alltså då ute då i ägnar större delen av sin tid åt att försvara etiska minoriteter i Sverige. Jo eh daboll och resten av hela vänsterblocket och du säger knappt tyst. Alltså de här flickorna tillhör ju så vad så kallade etniska minoritet så de som var utförde med övergreppen och så är det helt knappt tyst. Det är ju det är ju har vi med islam och göra det helt klart. Det är ju muslimska flickor som har blivit utsatta. Vad säger för, utan vad ska det Ja, vad säger lagen då? Är det misshandel eller vad vad räknas det som? Ja, det här är väl förbuden eh när det gäller väl sånt det är väl troligaste är väl att att lagen och klasser här så grova missar. Det skulle jag tro. Eh uh, för att uh, det det det är ju så fort och såra på exakt, men det är väl det troligaste. Eh uh, bedanne det här att att det är frågor om olyckan. Det borde vara fäng. Alltså då då svarade varenda män i Europa. Det är de som inte har fördömt. Det. Jag sa att du uh, för en liten stund sen när jag hade sagt nåt till honom, berättade jag inom program skulle börja så sa att jag faktiskt så läste en en artikel som skrivits av vår kära, kära antidemokratibilist Erik Ullenhag anlitat att säga att antidemokrati är att han har ju sagt saker och ting som gör väldigt väldigt klart och tydligt vart han står på den politiskt korrekta stolen, skåra han en fascist och antidemokratiskt så sönder skåra slå. Eh och när jag när jag säger fascist så menar jag i princip att den person anser att alla ska tycka lika runt och de som inte tycker som den personen då de är bla bla bla och så vidare. Så inte ett unika landskälv som de bara anklagade för det. Ja, men hur många hur många procent invandrare fanns i Folkpartiet då? De borde ju skämmas. Det var bara ett fåtal invandrare i det segert parti. Hycklar det. Finns ju då ja, precis, de ja, det var hycklar du. Eller finns det några stycken till exempel av serberna äh, som varit väldigt konstigt outhärdligt alltså. Eller han heter det väl Kolinsky, men äh, han har ju han är en utav de som har propagerat starkast för att man ska bekämpas kall rasism och så kallade författningsidentitet. Även han är knappt tyst han borde ju verkligen bry sig om det flickorna och även Erik Guldenhogg borde ju bry sig om. Och Maria Arnold också så i dem. Vilket jag försöker sitter och läser. Det finns en artikel som de har skrivit bara för två år sen som stod i Express då. Eller rättare sagt, nej det är efter då. Express då tog fel. Ja. Eh och den helt och så här vi måste lära oss att köra konstigt där. Ja, det de de, de brer på vanligt väldigt mycket. Alltså vi vet ju inte hur omfattande det heter förtycker till. Nej, det vet de förmodligen inte och det är de lexier som står där längst att så står det här att vi behöver skärpa socialtjänsten långt in för att vända tåg för att öka barns trygghetivet och där många många många vilket fina och vilket vackra ord här Det är bara en enda sak att fatta sig den här artikeln och det är ett fördömmande och det är så het get inte ett enda ord om vad det var fördömt står i den artikeln. Fy far det är inte så. Det måste ju utredas alltså vem som ligger bakom de här, vem som har utfört den här åtgärden och det borde vara fängelsestraff på på att utföra såna här såna könsstympningar i vårt land. Ja, alltså det det det är ju det enligt lag, men återigen vad lagen säger är en sak och hur det ligger till i själva verket är en helt annan sak. Alltså Jag jag tror förmodligen att år chockot ger att det är så fruktansvärt tyst ifrån riksdagsnivå på den här punkten det är att det har med en viss etisk medvetenhet i Europa. Och man får inte döma dem bara för det kalla för hårt som har gjort det här. Eh, tjejkomp, se vad förutom vilket världskovan till mig eh laddar ut en en grej om den här deras vad det här som hade hänt. Och så laddar ut en bild på hur en hur hur ett kvinnligt könsvård ser ut efter en könsduppning. Och där bilde mulou på Facebook. Aha, aha. Eh och dan bilden blev anmäld och borttagen hos Capus Facebook sida efteråt att du det är djävel som har använt det är jordens värsta avskugg. Jag håller fullständigt med. Alltså hon vill ju uppmärksamma här, den här grejen. Jag, jag tycker att det är viktigt att människor, man människor åtset för att på ett politiskt sätt spela igång att det är viktigt att man engagerar sig för att det inte ska hända i Sverige. Vad det vi, vi kan inte vi kan inte svära för hela världen naturligt. Det går inte men men alltså det här är ju oavsett vad man tycker om obviously mer säger det hela ett vidrigt blott och det ska fördubblas och det kraftas så ingen riksdagsparti fördubblar jag tror det är bara SD är SD fördubblat jag vet inte riktigt. Har du sett ett förslag ett förslag här från Moderaterna om att man man ska invandrare som är grovt kriminella ska ska utvisas och även om de som är svenska medborgare som ska de fråntas sitt medborgarskap eller de som har fått uppehållsstånd i Sverige ska från fr, frånta sitt sitt sitt put sitt uppehållsstånd och utvisas ur Sverige innan de blir svenska medborgare alltså det, det är ett bra förslag det här. Och ja, alltså kommer hågått det här valtiden nu. Vi har också värst råk valt till riksdagsvalet och det här är ju garanterat ett sätt att förlucka, försöka locka försöka uh, locka väljare ifrån samlingspartiet och Sverigedemokraterna till Moderaterna. Alltså man menar inte att det duger att vara en allvarig, att det är så vanligt. Men väl, i annat fall skulle ju då då när föreslå att komma eller inte borde valtiden också. Så vi vi har vi har ju valflesk. Ja välfarg jag skulle välfarg. Det är ju samma sak. Vi har ju, vi har ju sett många exempel på det annars har det ordstartat det här. Bara ett jättebra exempel som jag kommer att tänka på det är när Vänsterpartiets storledare Jonas Sjöstedt fördömdde Revafronten och tog avstånd. Men vad skulle han göra då? Det väl har helt tillstås säga som sin som sin företrädare Lars Olsson det så att jag stödde Lars Sjörström han så ju faktiskt det är ett duett tillfälle vad de det stöder ha, de har uteslutit ytterligare medlemmar nu som har haft ett samråd med AFA och, och RF här nu som är ja. får lämna är, Vänsterpartiet. Precis och det är intressant ju att just Vänsterpartiet står i i, i två olika fraktioner. Det är så vi en fraktion av Vänsterpartiet som stödjer de högergrupperarna alltså grupper av ja. sexiema våldsgrupper och och ja. terrorisgrupper och skulle jag vilja säga och det som jag enfalla som inte styr dem och försöker hålla rent eh jag tror då som som jag sa nu jag, jag tror att det i alla fall de som försöker hålla rent i för folk som för som styr dem jag tror inte att det kanske är en och annan person men den fallan som försöker hålla rent som mina vad han och hon säger men det jag stolar hela säker 90 tal av alla de som styr som är den fallan anser inte att man ska fördöma det RF och så vidare. Men vad ska de göra då? Det är valår som sagt. De kan ju inte stå och säga så att ja, visst du, den versionella fronter har avfattat till 190 procent. Visst du, jag drar allt vad de gör. De kan ju inte stå och säga det. Det är som det här ja, även, även, även om de skulle stå och säga Så tror jag nog att det är många som skulle Fortsätta rösta på dem alltså, Jag kommer ihåg att det är många som tycker De här, de här ra raparna i kartellen Får ju komma tillbaka nu till Peace and Love-festivalen Alltså Peace and Love mm. och, och sjunga om att man ska döda Åkesson Och, och de här tröjorna där han är Alltså blodig efter en kniv va? Som de, de har på sig Ja det, det är ju det som är skrämmande Att de här personerna faktiskt Tillåts göra det här att de de få personer som reagerar blir att prova eller för att ja, inte rasister utan uh, an anses störa åker som och åka, det här har ju ingenting med att störa sardintåtrar ju då. Utan det det här då ju att göra med att man inte ska få föra ut våldsskuldskap överhuvudtaget på det här viset. Det borde vara förallt att man inte ska få komma undan med skiten. Då snackar vi håtmusik till exempel som nationella stål för det finns ju vissa vissa grupper som har gjort grova texter men det här med hiphop och sånt det kan innehålla både det ena och det andra alltså det var några låtar de sjöng gång på youtube kartellen om att någon jävla hora sjöng de om va har du sett den där låten någon grov grov nej jag säger så jag har hört sett mer ut och kartellen vad vill vi veta sett både på få låtar men de få låtar som har sett över så körs det massor saker som skojt vakt tobak i Sverige ja, vi vi påstår att vi lever i en demokrati är påstår att man ska fördöma eh hot och så vidare och att det inte är inte acceptabelt. Men det här är liksom lite mer än hot som till exempel det här när han när deras ja eh, självbestämthet som han heter, vilket för övrigt att nu jävla fjantung i vidare kommer svåra, det vill nog ju ske fram. Ja. Men det i alla fall kan jag inte låta bli för att han hade han är en riktigt tönt av den här killen alltså. Han är bedömd, han är bedömd också va, flera. Ja, han är dömd för ett flerårigt Socutinen alkötiga båten grovisan. Jag tog till och med av bordförsök och sin köra med ritlistan så där som han körde till. Ja, just det. Vad alltså det det var en fantastisk grej att man valde då båtske från att den här killen jag säkert är de andra med dem hon har i berättade då på Socutig också. Men det är bara han som blev den mest uppmärksammade. Det är bara han som anses ha stor politisk insyn och väl och visst om om Johan till exempel skulle gå ut och och och göra en, en hatlåt och vara detta var detta vänsterexistist är så här de anser att vänsterexistister utav vänsterexistister ska börnas på ban tran la la la så här och vi vi ska dö då, då ska du hela bunten så vidare jag blir dålig på det man var så det här är en fiktiv låt då så ja jag skulle bli anväl för godren då eftersom jag tillhör eftersom jag skulle fel åsikt då det är ungefär som det här när eh vad heter det när Janne Josefsson i uppdrag granskning och uppmärksammade extremvänster i form av revolutionära fronten i alla fall det blev ett fruktansvärt liv, han blev anklagad för att vara SVPR och stödda svenskarnas parti han blev anklagad för att vara massist och altbörd det bostäget av alltihop det var ju det att det blev ingen tjafs om det här han blev inte anklagad för att där och det är han har uppmärksammade våldet som Svenska bostadsunionen stod för. Nu ska man komma ihåg att han uppmärksammade bara lite del utav våldet som bombher våldsgrupperna stod för. Men alltså det var ju att det var ju väldigt väldigt bra att han tog upp det. Sen kort över ett antal fördömmanden han tog upp det här med vänder sjön som som som stöd som är ja islamister och extrema muslimer och också också åker ner till Syrien för att förstår alla vad så här är att det så här men den hela den här ger 30 så sker det utav människor i de grupperna också va han blev väl utom som någon vis, blev väl utom som både ena och andra då förman. Det var det de hade gjort faktiskt. Nu var det till en utrikesdepartementet som hade dementerat den här den här bombmannen där i Syrien var inte svensk medborgare som som de hade hade spridit rykten från Syrien att det var en svensk medborgare som hade, som hade utfört något terrorist men han var inte svensk medborgare alls enligt UD så att de uppgifterna var fel. Men ofta när de säger så här en svensk medborgare som en svensk terrorist och sånt det är som liksom, det är ju inte svenska terrorister alltså det det är ju inte det egentligen de är inte etniskt alltså, svenska vi, Nej nej alltså jag tror att vi vi har vi har ju alltså vi har ju människor som har terroristsympati i Sverige som är svenskar. Vad är eh, det är skillnad på terrorism och terrorism det här. Man ska komma ihåg att det är en enorm skillnad på på eh alltså det det är en enorm skillnad på vänsterextrem och också kallat antiracistisk terrorism och muslimsterrister. De flesta De flesta muslimer har ju flytt från extrema länder och inte fanns ingen kommer de till Sverige för att utföra våldshandlingar. De har flytt ifrån de här ganska hårda brutala länderna och sånt. De har ju lämnat sina länder ofta på grund av att, att det är massa otäcka saker och diktaturer för fasor där nere. Ja. Hade ja, du och de här de här som anser sig vara riktiga muslimer, de riktiga muslimerna anser att alla som inte har den rätta tron som de har även andra muslimer som inte har samma tro som de har då blir de inga riktiga muslimerna vad ska man över att det är ju samma kan som judar och kristna. Till exempel nu är det fastan till exempel för dem då ska de inte äta på 20 timmar men det klarar ju inte av det helt enkelt. De simmar ju av alltså det man kan ju inte vara utan mat så länge va. Ja men alltså då då då ska man ju gå på de som anser att att de personer inte är några riktiga muslimer. Förstår jag vad jag menar? Eh, alltså... Ja, nu försvann det här, jag vet inte. Det var det vad som är inne riktigt, eller? Hallå? Ja, har, vi, har vi inte Johan Persson med oss också? Ja, jag är här nu du säger det var den här Jason Timbuktu som som eh, ja. gjorde den där hatlåten och de socialdemokraterna var det va Han gjorde ja. en har gjort en hatlåt var du vet Det var väl Thomas Bodström som brukade sitta där i TV4 soffan också tyckte att det var en riktigt bra låt jag lyssnar på den ofta sa Vad säger hur går texten då på den låten jag Kommer inte då det går väl då på saker den där på något sätt i kan väl men... Ja Det är inte det de sjunger att inte de sjunger att vi <håll> ska slå Jimmy Åkesson gul och blå låt Ja det är en av de där ja precis ja. Och den blir inte anmäld då då blir det har anmäld. Ja, då då har blivit avböbbel, han blir friad. Det uddar den uddar den. Och äh, ja, JK. Eh, ja, alltså hur vad där motivera att visst, det kanske inte var så lämpligt att skjuta dem här på andra sidan ska man komma ihåg att att det måste finnas en, en liten att det måste finnas eftersom vi beåker såna här politiker är, är ofattbara personer så måste man kunna få kvalitet i lagdom eller vad det var om någon. Men nu ska inte de lagarna. Du blir inte fruktansvärd Leo Mod och liknande låt eh och och av Stefan Löfven eller Jonas Sjöstedt. Han blir inte fruktansvärd. Men nu ska man inte få häckla, <skratt> nu ska man inte få häckla politikerna i framtiden utan det kommer så här vad, vad heter det benämningarna alltså att eh, ja, man förolämpar, man förolämpar förolämpa dem så att säga även om de är offentliga så ska man straffas om man häcklar Reinfeldt och det här. Ja, jag går där av för svaj i fält. Jag har ju jag, jag har ju låt här den sjunger om Reinfelt Reinfelt din jävla idiot och du sitter och runkar kuk och och, och, och såna här saker det är ju, blir... är ju han eh Drieson alltså eh körde lite cover av så äh, lite äh. covervalrant på eller du som har gjort då det jag tycker ja. att det är bra ja, nu ska jag med. Vi kopierar så här kunde det bli anmälda. Så det borde gärna då du gör så här rådjo så det rådproblem framåt. Jag citerar honom där lite. De kommer ju skär, de kommer ju skär. De kommer skärpa lagarna när det gäller att man häcklar alltså statsministern och såna här saker. Alltså de de häcklar ju honom va. Det var väl någon PS någonstans där de häcklade statsministern också. Eller de gjorde någonting Moderaterna anmälde någon PS. Gjorde de inte det? De hade tagit deras budskap och ändrat om det på något vis. Jag kommer inte ihåg exakt detaljen där, men Moderaterna tyckte absolut inte om den här satiren. Så att de anmeder det hela ja, Sen skulle jag säga att det är anvående det här med omskärelse och så vidare Pojkar som omskärs ses ju inte som lika allvarligt än flickor som omskärs Och det är det ju kanske inte heller Det är, lite, det är det ju renare och så av att pojkar omskärs Lättare att hålla hygien och så vidare ja. Men jag eh, skulle säga att det var en tokiga amerikaner på stället jag bodde på som jobbade där som var inte riktigt klart. Han, han trängde upp den mot en dörr och så han gav en kill. Eh, som hette, han hette Edvard Lawrence Williams, en väldigt ja. kundlig person eh, som var gift med en svensk och som vanlig svensk. Det, det är ju därför de kom i sådana där amerikaner, det är ju det vanligaste eller det var ja, det, är det, är det enda anledningen till det som kommer i. Men det jag kan inte säga amerikanen jobbar jag så där och sysslar inte med någonting och jobbar i någon ordentlig eller, eller på något sätt. Jag var sån här stöd boende va så att han jobbade där och han hade väl då det där och så vidare och på dåligt som har cyklade till hopus var stressad då. Om var typiskt stad amerikaner då? Ja, han går från någon kill ju så han kunde inte säga på svenska här. Ja, så när Greta hade honom mycket också och så vidare men ändå jag tycker att just i det vet inte jag för sa ju ingenting han bara blev fick utplat plötsligt bara väldigt, väldigt märkligt vad han, han började gråta ivan och så vidare väldigt märkligt. Vad det då gör ju att tyckte sant det du säger du för att när jag, när jag liksom det är inte är första tänker på en person jag hört namnet på det är inte är det första jag tänker på en person som gråter precis. Ja, äh, eller han kunde få vansinnesuppråt eller ilskeutbrott och sen kunde han börja gråta plötsligt ibland och. Ja, med för att liksom äh, amerikanerna som skulle liksom äh, de har ju försökt ju fram så så körva så så fruktas vara tuffa och på alla sätt och vi så vi är bäst och vi är bra bara. Nu när äh, han var så här demokrata så han med ah. hit och vill han säger att den är kommunist eller socialist men han röstar på moderaterna och så vidare så att. Mm. Det kanske är du. Han öh uh, det då måste jag fråga här och uh, kom oss in på det här uh, det här när vi är inne på amerikander så där exempel som nu upp. Jag måste jag fråga er, vad tycker du om det här med att vi har ett vänsterblock och ett borgerligt block så här ju? Jag anar inte att jag anar inte an att jag frågar det det är att uh, jag tycker att vi har håller på och fåra så där i USA ja, det blir det men de säger ju samtidigt det stod här i det svenska avbladet för några veckor sedan svenska avbladet att att de får allt mindre stöd. De små partierna får mer och mer stöd. Eh de flyr från folk flyr från Moderaterna och Socialdemokraterna till till, till ja. Miljöpartiet och andra partier. Svårdel bland andra sidan det går inte så bra för Centerpartiet och Kristdemokraterna. Men det kanske det går bättre nu för dem, då, jag vet inte. No, ja, nej alltså, jag tänkte ju på varån så är de varån så att vi har två block liksom. Jag vet inte vad om det, vad, vad, vad alternativet är. Det kanske är säg vad är alternativet om men bäst vore väl kanske för ekonomier och så vidare att Moderaterna och Socialdemokraterna kör ihop sig mer och gör ett börs samarbete och sluta i Miljöpartiet och såna här konstiga och ja. på, på, på Centerpartiet med konstiga förslag och så vidare. Centerpartiet ja. har ju kostar Sverige hundratals miljarder i olika och den här modolorsag med den här, i, den här affären i Holland där och så vidare. Det ja, det det var ju gänget som tåg. ja, det var ju en gäng som mot inte ville kännas visst där jättemycket kan jag säga. Mot Olsson har ju kostat träst på staten hundratals miljoner ut. Ja. Så ja, det skramlade. Det var bra att moderaterna och socialdemokraterna ställs samarbetar, men de är ju så arga på varandra då också så att det är värre på varandra i alla fall så det verkar ju bli sót. Ja, jag vet inte om man ska alternativa på kanske ändå vad det är. Jag vet inte det är svårt att säga. Ja, alltså Jag förstod du mina eller till andra det ifrågasar om vad alternativet skulle bli då. Och och har 10 %er som så där istället. Ja, ja det är ju inget bra det håller och det första man värderar var att testa och kolla tycker jag de var. Undrar det var jag tycker då. Nej, det det det jag menar är att jag tycker att det är fel att, att vi ska ha en blockpolitik överhuvudtaget faktiskt för att jag tycker att speciellt det här att som till exempel nu när vi går till val i år här då eh varst för det tar det gjort klart i alla fall var jag vetar så har de gjort klart för jag har jobbat för för socialdemokraterna att de kommer inte att stödja socialdemokraternas regering och de inte får ha ministrar till tillbaka till exempel några ministerposter och det är ju ganska förståeligt. Eh annars så förstår jag ju Stefanus Bengtsson som inte kanske är så där jättesugen på genom ministerposter till ett parti där det är så bara stelt att ett visst del av partiet stöder dansk jihadterror och såhär för varsin kom behov att att Vänsterpartiet blir på ett visst sätt en belastning för socialdemokraterna och de ska stödja sig för också. Ditt vad är alternativet? Eh ska de gå över blockgränserna eller tog inte Stefan Löfven har ju sagt det väldigt väldigt tydligt i ditt utför på våren tidigare i veckan att han inte att han är emot blockpolitiken. Eh så vad är alternativet då? Alltså han det alternativet är väl Liberalpartiet som det verkar ett extremistiskt parti på många många sätt. Ska han styra oss åt då istället för Vänsterpartiet eller att jag skulle inte vilja rösta på det för nu vet ni hur jag fant kan säga. Skulle du det? Jag vet inte jag skulle väl ha hoppat att det skulle kunna stanna med Löfthpartiet bättre än Moderaterna i en en en en del av såna samtala med mig i rumarna. Alltså det jag lever ju på, jag i byrån då välfärd och så vidare för småna av huvudsakligt leva och så där jag har ingen inget jobb och så där då tycker jag nästan att miljöpartiet är bättre alternativ än Vänsterpartiet eller Moderaterna och Socialdemokraterna och så vidare som det. För det Johan Leeström läste du Johan om den här mannen som, som han, han hade en psykisk psykisk diagnos ja. och ut utför, ut utförsäkrad och inte ätit mat på en hel vecka och han satt helt enkelt och tigde för att överleva. Vad var det för en man egentligen? Ja Och så han skulle ha alltså satt på sin kostym eller då. Ja. Han skulle skulle ha dragigt. Eh ett han skulle ha kunde se om han fytt då. Han fick ingen pengar för det. Han är utförsäkrad utan försäkringskassan. Han hade inte ätit mat på en hel vecka så han var tvungen att sätta sig att tigga på gatan som en sandåda eller blev fröst. Nej, det var inte han. Ja, det var tal men, men jag vet inte kunde mina bara skramla så att vad då låtsas det var ingen som ville Alltså det, ja, det är en del som ja, har rots lite ju, det är lite yngre slagen delar oturen, det går otur, så bättre, det är lite risk roulette eller. Jag började ja, försöka försöka få in ja. mina bostadstillägg och mina sjukersättning och så här flera gånger men inte lyckas så håll dags där till exempel för hud med lite extra och så där. Kunde jag göra lite bättre några månader som jag hade fått av så här folkakt så att de med eller som hette egentligen det här jag har kommentoarade dem med en bildirut hette det sen senare. Ja. Så man fick av sina föräldrar när man var liten och så va. För nåt såg det inte att han skulle på asyl där så att man inte kunde axel och så men eh, så sålde jag dem och du hade försäkringskassan sagt att det var det var det var gjort en 90 i vinst. Ja, då blev det då håller på där från det ni gör sjätte då. Ja, precis från bostadsstäläget då men det överklagade ja den kontaktperson som är jurist ja. att eller jurister bildas och då överklagade vi det. Jag fick ju tillbaka det där det tror jag sist såba några veckor så en målad eller någonting så fick tillbaka allting för att det var ju inte 90 i vinst utan det var ju en förlust på axlarna så väl men de all alla aktieförsäljning som som delas eh, som försäkringsklassens kunder säljer säljer aktier då då, då du betraktar dem som en 90 i vinst så du retar dem och så orör tydligen att att deras kunder och aktier eller någonting som inte är acceptabelt tydligen men gratis så jag för att orätt mm. emot försäkringskassan, det är inte ja. så himla lätt kan jag säga. Men ja, jag har fått han är väldigt skickliga kontaktpersoner som jag har haft. Jag tycker vi applådera för det här. Ja, det ja. så så. Ja men är gratis så jag, jag det. för det, det är inte ofta man hör så det lite. De är ganska förvånade över i äh, min mina möjligheter att skriva överklaganden och så vidare. De ja. vet ju inte att jag har en jurist i bakviken kan plocka fram. Ja, ah, det är för okej. Okay. Ja ja de, ja, de kanske de ska se upp men de bråkar men fortsätter ändå. Men ja, du, så länge han lever då så är det anlediga i alla fall, de blir gamla. Man fyller 66 år i höst så att i ja, kan inte leva över. Och sen. Det heter ju det heter inte förtidspension längre va. Det heter ju sjukersättning heter det bara va? Eh, aktivitetsersättning eller, <coughs> eller bara sjukersättning. Och det låter det låter bättre men alltså det är ju det är ändå en förtidspension pension det handlar om ju. Ja, det är ju Ja, det är någonting så tror jag. Det är väl tjänst, typ man får inte ha några inkomster och det är lite problem så där. Ja. Det drar ju mer skatt. Ja, uh, ja, jag tror jag vet tror du körde på Tofef i alla fall. Jag kan tänka mig jag har, ju 3, jag har ju varit i Fos 3 i många år och alla ja. ja, här ja, alla gänger som borna säger det så fruktansvärt bra och det är hopp sossarna kommer inte med något bra. Även sossarna hade ju i alla fall någonsin ett beredskapsarbete. Aha, aha. Ja, ja, ja. Vad vad var ju Fos 3 från tidig och det är, som en koppe så brukar säga. Det är organiserat slaveri. Men beredskapsarbetet äh. var ju på 70-talet va? Ja, det var väl faktiskt under 90-talet och förmodade att det var i början på 2000-talet också, men 2000-talet var det också. Hette det verkligen beredskapsarbeten då? Hette det? Ja, det ja, det heter det. Men däremot kanske övervik det kanske övervikte och hetat något i anslut på 2000-talet i början där jag har osäker på. Jag såg att det var det fanns det Jag såg att det fanns städpatruller i Stockholm som bestod utav arbetslösa invandrare som gick med i den här sån här vagnare vet med såna här skuffel och städade gatorna. Och de hade varit arbetslösa bra länge med såna här vä västar som de stod Stockholms kommun på. Och det tycker jag verkligen är väldigt bra åtgärd för att det behövs riktigt städas upp i Stockholm i mycket skrepet. Ja, alltså det är ju bättre det att de sitter hemma och hackar och häckar på och underhåller någonting med där integrationer och göra. Så att de får de dels får ju lite upp får ju två då så det två flugresor dels så ser de till så att den, den, dessa människor då liksom du hör då eh kommer ut i någon typ av arbete och så får de träffa människor som är där utav det landet som de ska bo i. Sen kan man sen det på något utvisst om det hör invandrare som som så i det utav dem är invandrare som inte vill ha någonting med Sverige att göra, de vet på inte heller. Eh jag tror ju inte att det alltså man man ska ju inte sticka ut och stå och att det kommer hit det är så här, det är det väldigt, väldigt många som inte vill ha någonting med det svenska samhället och med det svenska rådet överhuvudtaget och då ställer jag ju fan för frågan med många med mig varför varför vill ni vara här då? Ja men jag vet det inte bättre att ni åker tillbaka till där ni fick komma ifrån vad ska ni hitta göra? Säg en sak också här att till exempel att de stackar bostadsbrist va i Hofors river de stora fastigheterna de har gjort i ceter jag kan ge många exempel på städer där de river <skratt> Så det först till exempel man river ju fastigheter och ändå så säger de att det att det är enorm bostadsbrist med med tanke på att det kanske kommer 80.000 flyktingar till Sverige va. Varför river man fastigheter för då? Det går inte. Ja, du kan bara inte tycka på vad som man gör det. Det går inte riktigt ihop. Har du Johan, har du då att eh ja då varför var river fastigheter då? Ja, det vill då har ett skick på de kanske. Doligt skick. Okej. Okay. Eh, då kanske magas behöver leva långt. Det kan ju vara mycket då skadorar så med. Det vill Eller... att det vill att de tycker att de är så dåliga och att från oss så kommer flyktar och bo i som har rivor istället. Det kan det vara så. Okej. Okay. Jag vet inte riktigt. Jag tänkte få Ja, jag tänkte få. Jag tänkte fråga en annan sak, om så hörs det här till exempel nu när jag cyklar. Hörs det här? Ars. Ja, då vet jag då hur det hörs ute i eten, man Uh, har du körer på avdelare har du någon upp har du om det kör 70 etel. Först fick gå en runda så han också. Nej äh, varför fågelkvitter vi hör ibland. Är det en, en... Det är ett datorspel. Det heter Civilization 3 som jag spelar Conquest det här Civilization 3 komplett som jag spelar på på Macke-datorn. Jaha, du sitter och spelar datorspel alltså. Det låter som en grönjöl. Ja, det har förlivit i det med. Det är sådana här skivspel man bygger och bygger städ och krigar och andra. Jag tycker jag hörde mig en grönjöling, vet du. <laughs> Nej, grönjöling såg jag faktiskt eh, det senaste. Dött, dött, döt, dött, dött, dött, dött. Man kallar det för regnfågel. För när man hörde den där fågeln ute på VG ute av Haninge på vårt fritidshus, det började alltid regna sen. Så då sa min mormor, det är en regnfågel, men det är en grönjöling som låter så där. <laughs> Ja, det gör det. Det är såna så första hattspörsort. Det är mycket djungel i det här spelet och mycket boskap och så där så det är mycket fåglar och så där. Ja. Det är otroligt kul och hål heter man ofta Man behöver ju för att kunna bygga sår Som är inte exempel så här män med Svärv och så behöver man ha järn Hörru, hörru, måste jag säga så här Vi är också ute, vi har också en sändning nu Live här på Stockholms närradio 88 MHz eh, Mellan 18.00 till 18.30 Kulturföringet Gjallarhornet Sverige vaknar 28 juni 2014 Ansvarig utgivare Gunnar Andersson Kulturföringet Gjallarhornet Box 42 0 21 126 12 i Stockholm plus i Videokontot är 634 252-1 Och vi finns på internet Med jallarhornet.tk Och sverigekanalen.tk Så ni kan lyssna på dygnet runt Vi har med oss på Skype Johan Persson Huddinge Och Karpstrypan från Värmland eh, Faktiskt i gruppsamtal men Det var lite strul i början där men, eh, men, jag, men, måste... jag tänkte bara fråga det Hörs det här? Ja det hörs, hörs. Ja. Ja, Det hörs väl ut i gettet ja. Det är franska hörr Det är franska ja. Ja, det hörs. Ja, jag har sett eh Det hörs. Jag ni som vill lyssna på den live sändning kan ju gå in på jallarordet.tk eller så är det möjligt så det det bokar inte upp till att ja. Så jag kan hålla på till KMB så så hörste väl direkt så fort man var i Porto. Vi har ju faktiskt jag har faktiskt lyssnat i 54 länder men jag menar de flesta kan inte förstå vad vi säger när vi pratar svenska så här va men jag tänkte testa någon gång. Det är festen Martin Cross som Karlsson den artisten. Titta testa någon gång och köra ett program på engelska helt enkelt och se om det någon någon som kan sitta i ett annat land och ringa in eller anropa på Skype för att de förstår, de förstår ju inte nu när vi sitter och pratar på svenska så är inte många som har vad vi vad vi pratar om jag försökte jag försökte ja, nu jag tänkte mig att vi skulle kunna köra upp ett program att handla om hitest när det är sockorn. Jag kan bara säga en kort sak att på på Ränse Radio Network på rense.com så har vi återigen Dan Black och Paul Frome där på på livestreama så rense.com. Till och med i USA som har börjat nu att att att fastig seger eller alltså de får ta bort sina flaggor helt enkelt för, de, för pro, muslimerna blir provocerade utav amerikanska flaggan. Det är egentligen skandal det där det är ju fruktans, fruktansvärt så för billigt alltså liksom det är ju alltså om det inte passar och sen se avblekans frågor så kan man väl ta och titta åt stanna tullen. Jag menar det är ungefär som i Sverige då blivit att det finns ju människor som har övrigt varit så ganska länge att det finns folk som har sagt att särskilt människor som har svenska är svenska flavor eh rasister. Vad du har då gått så långt så att nu är det inte vissa invandrare från vissa delar utav världen och som kallas för flyktingar som det är göra på det utan att då skita i för så det är det är danskritisister som det jag gillar på det och eh, jag vet inte om programledarna kände till det men jag vet att de Johan kände till det. Det var ju strax innan eh, Sveriges nationalsång då i år. Så startade det som tidsbete 1965 rörelsen. Och där var det gick ut på att människor som eh, man uppbornade folk att gå ut och bränna och riva ner svenska flaggor i vart man hann så nog och snodde dem helt enkelt för att man ansåg att svenska flaggor var rasistiska. Vad tycker du? Nej, nej, det var talar så. Okej. Okay. Måste erkänna det, ja, det, finns... det är ganska ovanligt. Ja, det är ju folkketeknik som har det är folk som har reagerat på att det går bråk för Sverigedemokraterna och att balansera att svenska flagga miss och utnyttjas i fel sammanhang, men alltså det är ju upp till både en och väl hur hon svensk flagga är hos er. Det har till och med varit ett exempel på det folk upprött sig in i folksagor då och stod svenska flaggor. Ja, ta svenska flaggor upp eh på hissa svenska flaggor eh eller så höger över huvudet om ni inte har speciellt eh, födelsedag eller eh man får ju inte ha svenska flaggan upp hela tiden som en del av våra kan inte har fattat nu utan man har ju den upp eh, dygn runt på natten och jämt. Ja, så ja. får och man det, inte... Nej men jag jag syftar lite på att folk har klättrat upp i de flaggstor och river upp och det, det visste ju jag syftat på att om till exempel de som har haft en är såna lite flaggas små upphängt på sin balkonger och så här ja. eller, om man, eller om man bor i villa och så sticker ut det sånt. Det är såna flaggor man har tagit igen. Ja, ja. Och även att man har gått in i i, i större vad vet jag eh i marsieparker och så här det har bara ställt upp svenska flaggor på ett bevis på det och tror jag någonstans i Stockholm där det var ett par liksom man har ställt upp svenska flaggor dagen innan eller på kvällen innan av särskilda dagen. Och då var det folk som hade stött upp flaggorna efter och då lätade vad var kolan tiger någon lapp eller stor 360 februari eller så där det går för mig. Eh uh, och det, det är klart att man får vad tycker vad man vill och svenska flaggan men jag tycker det blir ganska löjligt och man, om man inte har inte större visioner än att man ska slåss om svenska flaggan och motverka så kallad nazism då tycker jag man är, klipp du satt upp i huvudet vad det får i stor fördom naturligtvis det kan ju inte vara svårt på. Hör du, har du sett de här filmerna som en han kallar sig för I Blatte på Youtube ja, där. Okej, han, han är ju född i Boston komi som fält. <laughs> han kom i som femåring alltså. Han använder ganska mycket svordomar och sånt. Han pratar ganska grovt språk va. Men alltså vad vad tycker du om liksom att han han tar upp ganska känsliga ämnen va på de här filmerna? Han har nu fått en hel del el hatmail och ordhotar. De har blivit flera omgångar efter de här filmavsläpp, speciellt det första där de tog upp det att det är folk som kommer hit och så kallar det all uppåt att det bratsar det väl, att det är folk som beter sig illa och och, och så vidare. Eh, han har ju fått en massa hatmail och ordhot, men han har inte stoppat honom utan har gjort det inför till det var bara att några som hade skrivit att de skulle krulla hans mamma på svenska och det, det ja men det är ju det är ju en en sorg då. Eh Jag vill den komposten bara som kan eh vad heter det det jugoslaviska eller vad det är eller så att alla från de länderna om man säger till exempel pirschkobattre ah, i direktsändning ja, och det är någon, ja, eh, någon personer ja. från utav de länderna som hör det då att få säga pirschkobattre en god uh. tid det betyder alltså kludda din mamma eller att din mamma är en horan så. Ja ja ja. Eh i alla fall jag tror inte att det var så populärt att folk skulle lyssna på det för i alla fall det betyder då då på vad heter det jugoslaviska då vad vet ja Jugoslav Jugo men Jugo Jugoslavien alltså det bestod ju av både Bosnien och Serbien och Montenegro och Kroatien och vare mer det är serbokroatiskt för mm, jag äh, tycker på äh, Här härsögo vina och allt det var ju en massa olika länder och Serbien ja, var ja. Jugoslavien bestod av massa olika nationer alltså alltså ja, jag, jag kanske mera byråkratiska eller någonting så. För Jugoslavien ska väl inte ett enhetligt språk. Det består av olika alla samlingsnamn utan så far. Sen... I alla fall det man, man förstår vad det betyder i de där länderna där nere som har blivit det som Jugoslavien det för det får illa olika länder så. Men det är i alla fall en grov förenkling på, på den sortens språk och jag visste inte vad man säger vad säger några på, om man säger samma sak till en person från Iran Så jag är inte helt tunnig på att den personen förstår Vad man menar Men det kan tänka mig att, att det skulle kunna vara så Det är i alla fall en väldigt grov förelämpning ja, Jag menar här i Sverige Om det är någon som säger att jag ska knudda din morsa Då är jävligt, det är ingen som bryr sig om det Men, men om det är så att Jag bara skrattar mig åt det oftast Men om det är så att man säger det på deras språk Det är grov förelämpning för dem då vad har hållt yoda på vilket inställning de har till sina familjer och så vidare familjen betyder ju inte när du var är det för skillnad med att kalla människor för svartska eller jänt emot att kalla dem för svennehora och svenneböger är, är det inte är inte är det inte det häts på ett folk att säga svenne svennejävel och svennehora och svennebög till våra ungdomar mm. Nej, det borde ju vara enligt svensk skrav, men om de konstiga analyserar inte det, men det är ju lika de, rasistiskt båda sakerna egentligen. De får betala muta också till de, här, till de här gängen för att slippa åka på stryk i skolan. De får muta dem med godis och pengar, då slipper de att åka på stryk helt enkelt ur de här stora gängen. Det är också skandal. Ja, visst är det. Vad har du tagit upp på bloggen? Du tog ju upp det här med könsdympningen i Norrköping till exempel. Ja. Ja alltså då har jag fått skriva så mycket de här veckorna, varit väldigt mycket fiskar den här veckan så man har inte varit lite sjuk och så där. Du striper karp. Men... Du striper karpar. Nej men alltså du har gjort ut och sura på karp på löpande vatten också sura på karpar små åt jävlar du. Du du ja, tog du nej, tog kän känstymp. Fiesa har utredning intressant för vem som har utfört de här känstympningarna på på de här skolbarnen i Norrköping. Jag kan bara säga det att om man går i söker på som jag har gjort nu då. Jag har bara satt könsstryparna i Norrköping och man går in och söker på just där från oss på Google. Så här är det Karlstrypan 2 där. Det inlägget som jag skrev i måndag ställer Andre ligger som dyker upp utav alla de här 226000 sökresultaten på Dagare. Det säger en hel del där, tycker jag. Så det är nog väldigt väldigt många som har läst det inlägget som jag skrev så då. Så varn eh, vad var det sånt program det självprogram det var vad var det du sa någonting innan här innan det kom in på valskiva på lugg vad var det för nåt i Ja öh försch hallo Ja jag är klar jag, jag måste lyssna ja. på en annan dator också Hej hej Johan Persson var det någonting att säga Ja nej du vet jag inte vad det har någonting att säga nu sände ni alltså i själva när radiokanalen alltså Ja Oj, en en halt 88 MHz. En halvtimme mellan 18:00 till 18:30 på Stockholmsnär och du övrigt är det i Sverige kan hålla på internet som gäller och eh, du är välkommen att medverka här på lördagarna som all, alla andra också med Dalagrundarna på Skype. Det var ett lite miss i början här att man skulle måste koppla ihop sig i gruppsamtal också. Han strö försvann ju Karpstrivan. Hör, han hördes inte ett tag där tyvärr. Ja, hörde inte då heller. Nej, man måste ju koppla ihop de till grupp. Måste koppla ihop samtalen om det är två och och till ett gruppsamtal. Det var det jag är mest så tekniskt där. Ja. Det är roligt det är roligt att det blir lite peer folk när i projektet så oh, oh, att jag och programmerar och sitter och pratar. Jag hoppas jag börjar bli vitt föra personer på jobbet och jag vill tipsa folk där. Och jag hoppas att gör vi skulle öva gärna längre fram också. Men hoppas hoppas att jag det jag kan spela en tysk låtar och läsa dem på den här das läuft ja wir treten immer das gleiche teil der gebot wow, no, von der echt sie so ist so sehr doch eine neue woche ist doch Ja, det hördes ju rätt ja. så bra. Men som sagt var de brände upp en massa bilar där i i Flemmingsberg på vårkanten. Det var det var det 60 bilar som blev förstörda, det var det inte då. Ett garage där i Flemmingsberg under vårkanten, där var det en stor brand. Ja, det har hänt väldigt, väldigt mycket eh, när det gäller just de där egna i de så kallade förortar. Bara ja. till exempel besmet ut av de där kända exemplar. Det kan man se på Affe, Affe statistikblogg kan ju ta upp till det här med att, att bara för några år sedan så fanns det nästan inga bränder alls med när, det gäller, när det gäller bilar. Sen finns ju tekniska orsaker, att en del, brina, b, del bilar kan brinna ut av tekniska orsaker men det mesta är ju anlagda. Och där jag bodde i Märse till exempel har man börjat kasta sten igen på SLs bussar. Och varför gör man så? Varför kastar man sten mot bussar förr? alltså roman är ju... den första personen som gör så to ingen respekt för någonting eh uh, inte ett förpasskel eller för jäkla duk eller att ja, ett värde inte någonting alltså för att liksom det där det inte ser ju det ser att beteendet jag börjar med eller att jag sa att ja, ah, det är rätt det är så osyv det ser ut så såna där saker gör de inte ens eh, bank kanibalstammar i Nigeria. Jag vet in... inte hur de på något sätt har med bussar att göra, in... det vansinnet som. Jag får väl säga inget då. Jag var inne i en tågvagn vette på Stockholm central på 80-talet och det var fyllt med blod, en stor sten hade kommit in i tåget och den personen blev hjärndöd och den den personen fick de helt enkelt stänga av andaspraton och det var så ungdomar uppe i knivsta som stod och kastade sten mot SJ:s tåg på somrarna som man tyckte var jättekul på under var på 80-90-talet där och den här personen avled till slut det tar ju tar ju järnskada. Och det låg en stor stenbumling på golvet i den här tågetypen och det var fult med blod va? Ja. Alltså var, varför gör man så? För kastar man sten mot tåg och bussar. Det är ju mycket farligt att göra så. Alltså det är ju som sagt åt osivilt sin beteende. Då tycker jag inte att på något håll håller på provvis så då ska man inte vara i sådär överhuvudtaget. Tycker jag man ska ut. Eller att så att det, det blir lite svårt att utvisa personer som har kastat sten på ett tåg till köp. Fast det jag menar är att man ska inte få bete sig på det viset och framförallt man ska inte spela jag. Man ska inte ska se på såna saker överhuvudet. Jag var en liten upp och dum i huvudet som det heter. Jag var kanske i 10 års ålder då kan man ju vara yngre sånt sånt. Ja jag ska Jag skrev så här på marste.punkt nu fast utan prickar att det kan sig att de alltid kastar sten på bussarna i de här områdena där det är så mycket invandrare. När kastar man sten på Östermalm till exempel senast mot bussar. Det förekommer överhuvudtaget inte alls. Och såna nånså också gå ta kick på. Man hallo så här köras på stenkastar, har det inte fattat sig. Varför konsulterar de inte just bussar? Varför inte börja kasta sten på vanliga bilar istället? Ett lite tramsamt uttryck men jag tror du förstår hur jag menar. Alltså det jag menar är att dena Göteborgare av dumma i huvudet heller hålla på och kasta sten, de är också ganska dumma i huvudet i och med att de inte att de bara inriktar sig på en enda sak. Eh då är ju Rosengård så då har det mycket bättre så kastar de sten på polisbilar och grabbilar då. Men alltså det är artigt att säga det vitsatilla lite ja men alltså båda sakerna är det är lika lika förkastligt oavsett om man kastar sten på en bil eh brandbil eller buss eller eller polisbil någonsin sånt där. Och framförallt är för räddningstjänsten. Jag verkar som någon stenkast ni i i Rosegård och försvåra spridandet till exempel husbränder och värsta, det kanske håller på i Märsta fortfarande du jag vet inte riktigt Sen är och sen är pågår ju också en utredning också när det här, det här vaktbolaget som SSL har haft i Stockholm för de har nämligen sprungit ner i tågtunnarna utan tillstånd för att jaga klottrare och i, i mörka tågtunnlar och lekat med sovsäckar där vilket de ja. inte fick göra för då var det olagligt spårbeteende alltså men de fick ju fast en väldigt massa mönster klotter som dömdes till stora skadestånd så att de gjorde ju verkligen nytta helt enkelt. Det är klart det har ju minskat också på SSL men det det, det förekommer ju mycket klotter i alla fall va. Jo har visst, ju, visst ju Det, det, det, har, min det, alltså, det har minskat fan, det, har min det, har min det har minskat helt enkelt Men alltså de här tagsen är ju inget Det är ju ingen konst då Det är små streck som man ser lite överallt Det är ju helt vanskeligt Jag har ju sett att tåg ja, Tags Tags som det heter ju Jag har sett tågvagnar som har kommit in på Stockholms central Där man till och med har målat över fönstren Alltså inte bara där, där under fönstret Utan till, till och med fönstren på Vagnejäken har varit helt övermålade Alltså med en massa färger Och det var ett tåg som har stått uppställa i Falun Till exempel på natten va, som har blivit utsatt för, för Klotter helt enkelt, det är ju fruktansvärt vad det kostar Att sanera helt enkelt de här vagnerna Ja äh, Jag är inte skrävt, om det är okej okay För programledarna så ska jag inte ta upp Kan ju ta upp lite grann som det handlar om hit ses och du körs på av mig innan vi kommer ut till Stockholm där och då om det okej. Okay? Ja. Eh, uh, då vill vi prata lite grann om Kungsfestivalen då. Där bestämmer går vi vad söker på Kungsfestivalen 2014. Det är rå för de som inte vet det så är det festivalen ja, det är en musikfestival så finns så går det av stoden i Kungs varje år under sommaren. Det ligger, I, i det år... ligger det utanför Nyköping va eller? Ja, det ligger faktiskt ja, i utkanten av Nyköping okej och i år så startar cupförste årligen alltså Karlavaband och börjar spela av 31:e i 17:e håller på till den hade ju 8:e och vilka grupper ja, är med? Ja, precis. Grupperna som är krålar då det är ju då har inne på banan eller standard ser jag. Eh, förste årligen ser jag. Och de band som är krålar då det är då pitbull form, Völuns virt som säkert och Flaska 10, Blå brigader, jag spanar lite Karrelli A så då då att det Kareliani Hollywood UK Citizen Kane Sarp Selb... Substad Folkhemmet bara så är väldigt populärt då. Buffelbygd som spelar eh, ja, Medusa Köbels. Valgåtan är Görsjö special att Ojban för den som vill ha svensk Oj kan verkligen kombinera dem. Lego som är ett gjort, Hayden, vilka hoppar? Heroes Combatants, enherjarna som Och vet du mins helt fel första orlo spelar Abisson ja, då. Förstå orlo spelar på sommarfestivalen på Klugna Stora. Ja, det är Steel Copper Strange som är nedlagd. Men en här igen finns kvar. Ja, cirkussträngs seni nedlagt tror jag. Eh uh, Frus och Tids spelar också då. Det dog ju, det de dog, de dog. De har varit ja, de har varit tyder, två nya, två nya bandmedlemmar i vädral. En i alla fall var. Hur blev den där, den där trummisen som heter Lillen? Hur blev han mördad egentligen? I I Ja, det var det var tyder en en eh det var tydligen så att han börjades utav helt av banmillevan han stiger upp till sträck som åkte in på 10 och för det då god ut då. Vad för match fyller grej så är något? Nej, det är fruktansvärt. Han var ju jättenfruktansvärt och Bisson ja. om jag fattar så korrekt så var ju Bisson sångaren i bonden och stiker strängt får ju han var ju utav lilla rojen utav hans värsta vattn och fått ta så kort och nog minst att jag skritsar jag, jag mm. alls mycket på den punkten men jag förbättrade oss och och han tog ju sig att tog ju väldigt illa det andra strängen och det det förstod man ju det är ingen konst. Sen när i klarsom 17 eftersom det är ett band så de som spelar ihop så var så pass tajta på varandra så att säga tror jag så så alltså det, det är klart att det sätter spår. Det är väl förman det som är, blir opåverkat av en sån händelse. Uh, oavsett om det är ett band eller inte naturligtvis Och mm. om man står varandra väldigt, väldigt nere Och det gjorde de tydligt Så det är klart att man mår fruktansvärt dåligt Och att det, det tar väldigt lång tid att komma tillbaka Eftersom sådana saker Och en del kommer aldrig tillbaka Det kan det kanske ta skiv Eller skärmord tyvärr och sådana saker Men i alla fall de ska spela i ord Jag ska faktiskt dit Jag ska för övrigt skriva om det Och de kan rapportera lite grann om det här, här efteråt, Hur det var på kugnet som du vill ja, just jag såg det. Alltså vi så här lite så kommer då överställd musik av Gunnar Andersson och så vidare. Jag vet inte vad det är början av 00-talet och så där. Ja. Eh, programledaren den här han sådde musik och så där då. Ja. Eh, det var ju eh de man skulle sätta in pengar på, jag vet inte hur man skulle skicka sen kan vara tack med andra Peter Punk Andersson som hade det från bygg och klogg hälsa också. Ja, han fick blodförgiftning i foten och, och avled sen. Han har skickat det här 20 till för att få ett antivirusprogram till datorn som då hon fick hjälp på och så vidare. Så så har vi ju vet när sitter jag här med min Mac dator och de kan sätta in pengar, sätter in pengar på virus, energivaror som inte går att få tag i då kan man köpa dem från vår hemsida om man sätter in pengar, man gör den här beställningen så sätter man in pengar på är bankgir honter på sin internetbank när det var mycket enklare allting det var så ja. komplicerat förut allting nu är det var så väldigt enkelt och bra nu så att antaget... ja, Amigord ja Amigord firar ju förresten 20 års jubileum tidiga år ja, spel och eh, det har ju det är han Pallen som drev Amigord företag har ju lämnat över stafettpinnen till var Ugnus som vomer någonstans driver att det skillor vidare. Ja. Och... Det är ju så att eh, Eh jag jag beställde skivorna från Rare Ecce så faktiskt precis när jag fick fick lön eller det här Tattooed Bagpipers. Okej, okay, vad är det för Ja, det är uh, en, den här Stigger, han som var gitarist och sång Stigger, han som var ja, uh, i gitaristskola och, och han sjunger även eh på den här, uh, den här Griffin, någon kanadensisk eller amerikansk människa. Ja, gamla, så, gamla, Arian, ja. Ja, ja, det ja, det är gamla så så gamla AI för Ariel då. Ja, precis. Det var ladd storna var också. Nej, det är några det är en 3 4 låtar som är riktigt bra på den där i alla fall en som är riktigt bra. I på ja. annat fall på första 500-200 några för aden och sånt där. Ja, okej. Den köpte jag faktiskt. Åh, ja, det är det som jag gör små håller på ganska länge. Med musiker tog han håller på med musik ganska länge i talvund faktiskt. Jag vet inte hur gammal han är den här griffen som man kallar sig för. Ja, borde vara över 60 vill jag låga tror jag. Han är så pass ja. Ja, men hör... jag tror det. Men han såg ju gammal ut redan 92 så att det Ja, just det. Jag minns att jag såg en bild och Ja, nej det tror jag. Är ärligt, han ser flera ut alltså. <skratt> ja. Då la han bara han, han ser inte vidare ut alltså. Det nu var läget så han så en bild på över huvudet på jag har en skiva med honom där han han han, han Åh ja, han han ser ju vidare ut. Okej Vi så den här tyska hårdrockaren Udo då, han ser ju som 80, 80 år den här hårdrockaren Udo heter han ju från från Alexander. Ja är bra när han är ju han är nog lite excentrisk. Ja han ser verkligen gammal ut. Ja. Han är bara ändå 68 lång, men inga problem, det är bara sen till mikrofonen. Ja, en koppus det var på Sweden Rock i år och så Udo med sig teget på andra. Jag tycker nog synd att att Udo hoppar av exept faktiskt för då försvatten exept Mina jo vad var det jordan det han var exeptor Varför varför splittrades gruppen egentligen? Bill sitter han kanske hade utlägg så det hör han upp och då exeptor han det var väl var våra 90 eller var det? Nej, jag tror det var redan på 80-talet va vet du. 89, 88 kanske. Ja, ja. Okej. Okay. Ja, nej det var så Nej, varför de splittrades det han ville satsa på solo karriären och kareferna. kanske han ansåg att att att excepte hade gjort sig tid för något stil då. Vad det här är så pass läget sa jag jag kommer tillgå vara års orsak och faktiskt. Jag vill spåra att jag tyckte det var fruktansvärt tragiskt. Jag tror de Men, gjorde en, de gjorde han, väl en Han har ju Jo den gjorde väl en böglåt också när han sjöng med Lad The Ladd Boys i London på på 80-talet där den där den där U då ser jag ju att han syns vad visst vad det kan stå på. Led the boys in London. Ja. Men i alla fall Udo ser verkligen gammal ut men röst, rösten hänger verkligen med ännu. Och han kan ju också sjunga ballader faktiskt. Vad gubbar det han tror? Ja, jag vet faktiskt inte men röst, röst. Ja, det kan man gubbla på lätt. Ja, men han kan ja. sjunga, han kan sjunga fina ballader också tillsammans med den här tyska Doro, Doro Pesch. Ja, hon som så sångar de gamla av Orolock, ja. Ja just det. Och hur gammal är hon man, nu då? Ja jag såg ett bild på när det var tillfälle vartall så länge sen jag Alla sys jag tror över åren kommer i alla fall men det är hon, och så är det är Hodo så där och sjösspool och så är det väl Han är det på skylketie som som verkligen håller vad som så här hårdockarna det här vi vet och vi livs att så där liksom viga det är nog hårdock Jag har en låt med uh, den här uh, accept. Det var ju Ludör Schneider uh, hålospansaccept. Ja. Amamos Lavida, det var vad jag tyckte. Eh, uh, vilket år? Ifrå tror. Ja, uh, 90-talet någonting i början av 90 1992 eller någonting tror jag. Okej. Okay. Amamos Lavida, det var så ordet på borde säga att det är fruktansvärt kul att sitta och prata. Och så tänker jag faktiskt för att uh, det det här är, det här måste jag säga att oavsett av Jarlonus bästa samt där så blir mer där kan ju måste säga. För när vi ändå sitter och pratar som här så och det är de många som lyssnar på det då. Det konstiga, det konstiga med är ju en stjort va att han gjorde cover på AC/DC Judas Priest och Black Sabbath. Men han gjorde också cover på svarta musikers låtar. Jag uh, kan väl något att ett exempel för sist då då. Eh uh, han gjorde en uh, cover fast han kanske ändrade texten på uh, vad heter den här svart svart uh, han gjorde såna häftiga eh eh Åh Tacklepo inte Schackberg utan uh, Ja, oh Schackberg oh, låten som hette uh, uh, fast han sen ändrade texten så här han gjorde på på Ja, uh, det, det är sån så. här han gjorde en cover på Inte Ghetto. Ja jag var väl spelst i låten det hette White ghetto sättet låten så där. Ja, här gjorde en cover på Jack West. Right, ja, det heter. Ja. Eh. Uh, ja, jag har kommit till och med vilka låtar det, är, men han har jag har gjort cover också på svarta <skratt> musikers låtar och hårdrockslåtar och grejer va jo ja, och de kommer som jag gjorde på det låtar så till exempel är Alice in Chains Black Sabbath är ju fruktansvärt bra. Det är, det är klart den slog ut hål i hålet men den är väldigt bra då alltså Judas Priest och Black, Black Sabbath och AC/DC är låtar. Ja, den här låten Paranoid med Black Sabbath gjorde han ju kommer på också. Eh, jag måste då ändå säga det att eh jag skulle nog ju säga att Ian Stewarts Schoolovers version av av Paranoid är, faktiskt lika bra som Origo året med Osso Spoloplacksa va tycker jag. Ja, jag, tycker har, jag, jag har alla låtarna plus alla solo skivorna också faktiskt allting som ja. finns. Även Alde Olvewald så mycket bra. Det var ju han var ju inblandad i han han var faktiskt ganska stor som som var artist och musikscenen. Han hade ju han hade ju ett tårlocksband som han var såg som ett White Diamond också samtidigt som Skull Diver och det för. Alltså var flera projekt där olika personer. Ja, det det. ja under och olika alla ja. det så välchat med The Clans va som söpte tre tre fullängdare tror jag det var då. Jag kan säga så här, vi kommer att lämna Stockholmsnär audio klockan 18.30 och vi sänder alltså endast 18 till 18.30. Vi hänvisar till våran webbsändningar som sker dygnet <coughs> runt på sverigekanalen.tk eller gallerhonet.tk i stereo. Det är alltså fyra kanaler i stereo dygnet runt. Jag har börjat att lägga in så här Alex Jones show och grejer också nu på fredagar och söndagar mellan 18 till 22 eller torsdag och fredag eller torsdag och söndag 18 till 22 är Alex Jones show 18 till 22 och fredagar the Stormfront Radio, elorense.com där med Don Black och Paul Fromm och såna här saker och det är alltså från USA. Där man alltså har då har de alltså börjat att säga till de här människorna att det är förta bort den här flaggan helt, det är den amerikanska flaggan för det är muslimer här som blir mycket provocerade och förta bort den här amerikanska flaggan från balkongen. Man har beråttor sticker eller sticker och sticker vad de säger men det är väl alltså som man sa det det var ganska enkelt vad nåtty så vill man störa sig också så gör man inte då. Ja, så USA har ju verkligen haft den här flaggan som en frihetsymbol alltså. Alla ja. alla har ju varit välkomna också till USA och bli amerikanska medborgare. Fast de gör väl en kontroll på på vilka som kommer in egentligen. Gör de inte det först? Då? Jo, det gör de och det kan alltså speciellt efter det här med den här eh, eh attacken mot World Trade Center och det här eh, vad heter det på TV? Nej, 9/11. 9/11. Ja, 9/11, det håller 11 night. Ja. Eller, 11, eller 9, ja det är ju då nu var bra som sagt 2001. Om man ser de här filmerna filmerna till exempel där flygplanen kommer in då de, de de gjorde väl också en attack mot mot Pentagon också någon liknande. Men alltså den här flygplanen kommer in i i de här i de här stora tornen och tornen rasar rakt ner. Är inte det det mycket märkligt egentligen att de Då racear ra sen då. Ja, det racear det den den den dan då när det hände den det gick ju inte att missa utan som man såg jag så fort man slog på TV:t så såg man den här. Då körde ju den här filmssekvensen där hela tornen rasar hela körde upp hela tiden då. Men de två tornen rasar ju liksom rakt ner så den sjönk liksom hela två tornen bredvid varandra. Och det var människor instängda där inne. Det var väl 3000 som då går det inte då. Ja, så då gjorde ju jävlar också men då är det de de ville så att de, de kan man inte liksom säga då då ville ju det och det gjorde de också. Vad skulle man ha gjort då? Amerikanska flyg, flygvapnet skulle skjuta tigna flygplan eller är det folk S dött i de här planen i alla fall? Ja, så alltså då de, de så ville de och de de här som som gjorde den här attacken då de, de ville ju det för första börden. Å andra sidan så jag menar eh säga det det det, det, det, det, det måste jag måste säga för att så att jag jag tycker det är lite konstigt det här att vad man tycker det så synar när skälgårdsbomber när man har bestått om muslimska skälgårdsbomber för de som bodde på muslimerna ju de som bodde på. på mest så där österpå nästan båda i princip. Eh alltså det det är så synd nog när skälgårdsbomber som har dött men vad är det för synd med död? Då de vill ju döda då upp då du ser på. Varför ska man tycka synd om dem? Det förstårte jag. Är det låter ju naturligtvis där de de som man man som man gör det motpartsman tar med sig en massa folk i döden. Eh, uh, dock är det ju faktiskt lite svåroroliga grejer som händer i samband med att de sprängs och skjuts till ducks. Jag tänkte på ett exempel det här som den där på slipskö terroristen han hade som sprängs och skjuts till ducks i i Julsken i Stockholm i Gamla stan. Ja, just det. Eh, hade du gjort du Ursäkta att jag skrattade, men jag får faktiskt inte låta bli. Han gjorde ju en tabbe någon stan stod uppe på bollen för Bobben som jag alldeles för tidigt. Ja, det var så äckelt då. Ja. Och han skulle tysta Bobben, det var någon någon tabbe han gjorde i alla fall. Bobben ja. skulle väl gå 5 minuter för tidigt eller så där tror jag. Är nånting sånt. Och ja, sen ska vi också komma ihåg det här så blir det lite spår upp liksom att bara på på AS Text TV. Tog det vara 2007 eller 2008. Jag bloggade faktiskt ihop det, flack, det på Karlsstrypan på Wetterbro.se. Där bloggen heter bara Karlsstrypan förresten som finns där. Eh där är ju när jag gjorde ju drabb muslimska skärgårdspolisen tyckte också gjorde en red table hade en källarlokal i Malmö och de helt plötsligt så hörde man väl en smäll. Eh och låg oss kan det är första ut då då ja var box och bliserar helt enkelt. Det visas så sant då att det troligaste var att att den här lokalen i Ludder där var en, en källarmuské var tillhåll för muslimska terrorister. Och tydligen så skulle de testa en bomb eller något här på något ticsnitt och de sprängde sig själva i luften Det var ju tråkigt är det Ja det var ju fruktansvärt tråkigt alltså men jag satt bara och skrattade när jag läste honom här för att Jag tänkte det här måste man blåga om Och jag skrev till honom till stil att man kan ju tänka sig hur konversationen utspelades med de här muslimska terroristerna innan de sprängde sig själva till döds Liksom, hoppsa, nu kom åt den knappt Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej Oj, vad är det som händer? Nej, nej, nej, nej, nej Det är profetens skägg, stoppas du bilen Stoppas du bilen, stoppas du bilen Och pam, pam, pam, såhär Det där gillade vi saterade lite grann i mina promillägg Men eh, jag, tycker var, jag tycker Det var ganska komiskt Att de sprängde sig själva, för de måste ha gjort En tafel på för oss, alltså <skratt> jag har sett också äh, Filmer från Sydney också Till exempel, det var stora våldsprotester Från muslimer och Massa här kravallpoliser också Med, med sådana här pepparspray och liknande Och det var äh, riktigt ruskiga typer Helt enkelt, storväxter med muskler Som, som skrek äh, Allah och Akbar Och grejer på gatorna i Sydney där. Jag har sett de där filmerna på Youtube Jag missade det, men däremot så missade det inte En grej som jag stod på något annat Exponerat och även Svenska Dagbladet I förrgår tror jag det var eh det gäller att det var några kyrkor som hade spräckts i Valais i att säga Tyrolen. Alltså inte sånt. Det var alltså kristna kyrkor och Valais är ju ett medeltidsfäste så att många många år tillbaka. Och eh det eller många många år det låter det så det låter påbetydligt kanske som att jag menar typ 2 3 år tillbaka men det är faktiskt bra mycket längre än så känns det lustigt. Så att på i alla fall då så är det ju så jag gör att de hade då eh ja, det var ju att, att man då att vad menade de då den malaysiska regimen då hade bestämt att även kristna människor skulle få säga skulle få uttrycka allå att de skulle få säga allå om den kristna guden. Och detta accepterades ju utav muslimerna så då, då bombade de tre kyrkor och jag förmodar att jag vet inte om kyrkorna utsattes för bombattacker också om man sprängde någon del av de där kyrkorna. Det minns jag inte. Men jag minns att de inte tyckte om det här. Ja, nå ser det så är det ju är det så tydligt då att att att dämapalaiska regimen själv är muslimsk och jag vet då. det. Det någon har lyssnar eller kanske du och han kanske vet bättre än jag. Du får gärna säga det i så fall om det är det. Jag har inte fått någonting jag var ju inte från lite. Ja, nej jag tänkte att jag vet inte om då körterar för i förgård tror jag att stod de borde på expodirat och på svenska talord om att det var i Malaysia så Malaysisk regering har bestämt att kristna människor som bor där ska få blandas i krist oss på att se Gud med allå. Och detta tyckte inte muslimer och by i Malaysia som har bombhotat kristna kyrkor och försökt spränga några i luften också vad vi så att eh vet du och prösta dem om, om, om de muslim och och regeringen i Malaysia skrev muslimsk ja, jag tror att det är major jag vet inte jag tror att det är majoritet muslimer i 70-80 60-70 muslimer om alla i alla fall. Och jag ja, alltså tror jag menar nog regim eller bolsjevik. Eh, ja, då är det det. Det, det det skulle jag tro, men det var inte uttalande om men jag skulle tro det om att majoriteten är muslimer så brukar jag vara så att muslimer oftast styr regimen den den religioner som är majoritet ju. Ja. Ja, det tror jag. Okej, okay, då är det varsågod. Men det var ju så att de var ju håll som brände svenska flaggor där i jag vet inte var för de var så arga på Sverige för det var någon anledning och då de deltog i Afghanistan eller var det bara någonting mot Sverige. Eh jag säger det minas min syster var där på besök också. Ja. Eh brända svenska flaggor. Visst eh, på stanar inte de en vandra när bränder flaggor också jag vet inte var det var det var där mallar känner sig man när man är så här i ett ganska fredligt land och ja, alla har väl förmodligen tio i ord och att Sverige står på samma sida som vi vill så det är ungefär som är det här med, med att det här emot Sparta, det här emot Afghanistan och allt det och de väl att att, att, att trupploss vi fortfarande jag ska väl stå att man hatar ju Sverige lika mycket hur laposar det inte riktigt lika mycket vad ganska mycket ungefär som man hatar ju så är det bara orsaken till att man hatar att ärbart att ja, Sverige är ju så det finns ju svenska trupper i Afghanistan och liksom även afrikanska trupper och mina kollegor från Sveriges armé som är ju så. Och visst jag förstår ju varför muslimer hatar USA, men man då drar Sverige som en liten plutt jämfört med USA där jag hatar Sverige, det blir ganska absurt tycker jag. Kostar er, i ett hårt på USA istället då. Och det nu ska vara så viktigt. Alla vad så jag förstår ju jag förstår ju muslimer på ett visst som hatar USA för att USA skulle lägga sig i massa saker och till tidsuttag i värre så bomma då och inte har med att göra. På andra sidan så på ut våra beskrivor så skulle hata USA utan ja USA är inte så populärt i Vietnam fortfarande heller men andra sidan så vill inte USA erkänna att förlåt att de, de vann ju inte Vietnamkriget precis. Det det är fortfarande en skamfläck i, i i ögat på amerikaner eller att att det inte gick så bra för USA. Och det klarar på inte så konstigt av mig då men tänker efter Vietkong lyckades speciellt stolvakta nu så med ganska enkla svitsmedel varför jo den eh då och chockrell och vad ska man säga lokal kännedom jag vet inte vad det trullarna som man gav oss som jag såg vad det gick på vad det stället på hade full koll på det egentligen då vi såg på ditt hade inte koll på någonting i princip så så så att det är inte så konstigt att du sågte på kis på så så Samma som Afghanistan har nå deltagit i vad säger jag så här, gör deltagit i Afghanistan och kriget har massa det är död från de som talibanerna inte så väl bra tror jag. Nej, det har beror ut orsaker kanske till att att Sverige inte ses på blina i i i Afghanistan tror jag. Och jag tror att det kan vara del av de till orsaker till att han den här, det var ju en svensk journalist som dödades i var det Afghanistan du. Tände det i Örhund? Ja, bulla. Ja, det var ja, jag tror att det kan ha hållit någonting och göra det att att väl att det var det som kan ha varit orsaken eller ett orsaken till att han dödades. Han var svensk env var journalist. Varför hade han inte äh, skyddsvakter från äh, svenska försvarsmakten mer mer ses och nu han hade inget Ja, vi ville väl inte ha det va eller hur var det? Han hade bara en tork med sig vet du. Det är, ja. håller ju inte. Det är ju ett farligt område det där. Det är ju fruktansvärt våld och vissa så delar överhuvudtaget så att jag har har ju det det var så att det ville lite året frihet som han fruktas för Paib. Försätt som var en väldigt modig i person och det är, det är klart att det är väldigt tråkigt att han blev dödad oavsett om han bröt sig åt. Dessutom den här pastonerna, de afghanerna då, de utgör så den här folkgruppen där kan man stå som kallas för pastoner. Okej. Okay. Och pastonerna presidenten Karzai eller Karshkai eller vad han heter som vakla värdeskepter mot USA:s samarbete med, USA, med USA men i USA menar jag samtidigt värdeskepter till verkar som han i sig själv har samma då så det samma etiska eller resonerar såna här och ta det bara en alltså en person. Men det är ju väldigt så att ni har samma folk upp som talibanerna absolut. Så det är lite intressant att prata om att det är samma språk och så vidare. Men det är också det är, det är intressant att han är, att han är skeptisk att han är kritisk mot talibanerna i så fall har goda inte stödja talibanerna på ett visst håll. Han kanske är det inte passande att inte kan gå ut med. Det. Ja, det är väldigt komplicerat att Afghanistan består av massor med olika folkgrupper och så vidare. Och en del en del folkgrupper som nästan vita utom det så ser du som kineser och det vill säga det vill säga väldigt massa olika typer av folk där i Afghanistan. Det är en uh, helig heckskyttel det vill bara ord helt enkelt. Ja, det är hårda tag där helt enkelt. Ja, kan vara någon skolas det kebab där också sägs. Ja, det var väl lite twistat. Så var bra vad ska vi stå över? Det tycks ju så på. Det har ju väldigt mycket olja då och i marken, diamant och olja. Allt, det finns det finns riktigt <håll> domar väl inte att fatta reda på det, för det är så oroligt hela tiden en krig och i landet. Okej. Okay. Det väl, finns mycket olja där tydligen, men bara ja. det att det finns ingen som det är, det, finns, det är så dålig ordning va. Ja. Hör Jan, hör Jan varje som illa. <laughs> jag hade där är, det det spel <laughs> Ja, det gör jag. Har, jag har gått in på Berlin, jag har gått in på Tyskarnas German Embassy, Tyskarnas ambassad. Det är speciellt ambassaden bygger på vilka hänger i garden just nu, hängande segelvädarna. Det är väldigt bra för dem att göra det. Ja. Allt ja, är ett fantastiskt med det. Men Irak är väl den Irak är ju den där röra just nu i alla fall måste man ju säga. Det blir inte det har ju inte varit ja. några bra bra varit ett ostabilt läge ända sen Saddam föll helt enkelt. Men alltså vid 2017 skulle vi dra bo i Irak ju men tackar efter du bara ta på hur läget ser ut precis som du säger där. Alltså det är, alltså okej okay, vad man, man kan tycka vad man vill om Saddam säger men Även om han en, eh, och då var han diktator utav riktigt stora mått så under långa åren på det här landet och liksom han han dator stråva 10 år. Det kan man tycka vad man vill om vad då var det ordning och reda i landet. Vad var det som har hänt efter att han har fallit? Allu bli hejd men då. Eh, uh, alltså eh uh, alltså det det det kommer nog att ta fruktansvärd tid innan uh, ja, vad ska man säga? Det Därför faktiskt så att koalitionen föll inte i god tid och får dig på på äh, på Herakles och vi tar få och får dig på ryssland efter när ja, när Libyen hur förlåt den demokratiprocessen som Men vill det är seriöst. Men åtminstone det är riktigt ordning i ryssland fortfarande så att Östeuropa ja. blir skickas stridsflyg och gå till attack på de här IS-grupperna som finns mot gränserna mot mot Syrien där. Ja. Därför gör man inte det. Eh vad sa du? Vad för jobb? USA i uh, Irak uh, saknar uh, ju uh, nästan uh, helt och hållet ett flygvapen uh, va. Då är ju USA uh, borde uh, hjälp, uh, hjälpa uh, till uh, med attacker från luften mot de här IS-grupperna för på marken så kan det bli mycket farligt för de har ju nämligen mycket bra av vapen och liknande. Ja, som att Thomas man inte riktigt vet vem man lever vem vem man lever med i Holland söder vet man nog inte heller när ner man Vem kan ju vara vad som heter, men, eller vad, kan vi vara båtsomheter man eller kan vi vara van nej det jag menar var är att jag tror att man inte har riktig koll på vad som händer där nere. Eh, äh, var ja just det jag höll på grumman saker. Jag hade ju tänkt att ta upp lite igenom om lite radiogrej också i köllern. Ja, det är okej. Okay, jag nästa så har gjort det. Jag har faktiskt studerat det senast sen jag var med i Görverhordet sist här när Kanta ringde in och pratade om det och tyckte att vi rationala borde ringa in till RigP. eh vilket han har en väldigt stor pågg och att jag borde ringa utanför de normala kanalerna och eh, engagera sig på sidan och det håller jag med om faktiskt. Så jag har nog av då lite uppfattning där och eh, igår för att eller nu i veckan här så tänkte jag faktiskt att jag skulle ringa in till Kalla Vatten. Jag satt ner den här och körde och kollade lite av det på Kalla Vattens hemsida och jämförde det med Berik P och jag tycker faktiskt att Karlavandsmark och väl demokratiskt tror jag att Erik P att man får om man har riktig otur får man prata med hot Sverige hotar ska Alexandra plaska dig då du Le Pasqualini, du tror jag. De tar ju bara de tar ju bara upp den här den här tramsiga ämnet som liksom hur blev det in semester förstörd utav vädret sån här som liksom, för ja, det har bara har bara på, ha, på. Ha. så fort och kritiskt utan invandringspolitiken så så jag var någon kawa för rasister och så vidare. Och vad ja. ska ju se kolloba de bort det här när Sverigedemokraterna kom in i riksdagen 2010. Dagen efter så var det ett fruktansvärt krig om det här och det var ju en Grek som riggade till gripte och fick prata med förlabberskan Pasqualini ur det där hopp och hon hon började hacka på på honom då på honom som person bara för att han, han liksom han påstod i ratan han sa ju att han hade röstat på Socialdemokraterna utav de invandrarna och det var vi invandrare som var rösta in i Socialdemokraterna i Sveriges riksdag och vi invandrare vågar inte men det är många invandrare som sorteras att STG med i riksdagen och jag är rätt övertygad om att det är många invandrare som kommer att sorteras att SD stalla i riksdagen i ja i, i år också eh uh, och vad nu ska man anklaga dessa på den sjuffen och vara rasister och så vidare då. Alltså det då är det knappt du ser professor. Det liksom plats jag hörde ju den när när Hadrig din till till han och prata med honom och hon anklagade honom på och hackade honom på honom som person och så vidare och hade hackat upp sig på någonting som inte ens hade debatten var ju göra. Men på gränsen sluta. Sveriges radio ja. Sveriges radio och deras programledare ska inte vara partiska, de ska vara opartiska. De ska vara opartiska. Ja, det skårar de på högstadiet då. Det blir det blir ju ingen årlig prövats. Du har lite du du upp och det lite partiskt jag gillar hålla utom men vi vi har ju ändå välkomna in röstsmål som inte håller samma åsikt som oss. Och så när vi säger att på vår sida är det ju bra att Johan Persson är i riddaren för svensk sjuk. Nej, när, jag, när det gäller jag. Jag. när radion till exempel så finns det inget som helskrav på att man ska opartiskt uta på närraden får man helt ja, enkelt vara part. Man får ha en en speciell åsikt och inget behöver säga emot va. Nej har man alltså det är, det är ju lika avdelat så är det ju lika av på Sveriges radio att vad vad man ska hoppa oporitis men vad lag och säger då hur det ligger till det är två helt olika saker på hur och det är Och skriver skriver man till Sveriges radio så får man inga svar och de skriver också att de kan inte svara på alla all all, all e-post går inte att svara på de får ju tusentals svar men ja, liksom Ja klart de inte kan det men någon typ måste man ju kunna svara på i alla fall Till exempel eh det var väl en journalist eller det var en politisk politisk nyhetschef eh, där på eh, Arbetsbladet va som som tyckte att Sverigedemokraterna var rasister och fascister och de var så hemska oj oj. Ja, den där idioten som skrev det ja, man har ju inte varit trovad i någon artikel som han har skrev och redan flera stycken har varit har ställt och har sågat det till lika medål. Nej, det här var, det här var nej det, det var det här var väldigt, väldigt, väldigt tydlig fantasi. Jag har en kvinna här på Ar Arbetarbladet va I Gävle som heter Anneli någonting Som är nyhetschef Och, och, ja. och, och, och hon tyckte att SDs eh, Åkessons möte där i Gävle Var fruktansvärt hemskt Det var så hemskt att han skulle ha möte där Usch, usch, usch, vad hemskt det var Ja men det var inte hemskt att folk kastade sten Och, och att han framförde bordotar och, och så vidare Det är aldrig hemskt Jag vet inte vad det är för ha? Ja? Nej, jag, jag pratade i telefon Han var alltså på ingenting Oh. Måste ah, ha måste du ha den här data dataspelaren igång. Det är så kul har massa fåglar. Ska jag stänger av tycker jag. Ja ja, tror jag att det var massa fåglar som du har i lägenheten eller liksom <laughs> där. Ja, men det är ju över trevligt med fågelsång och då är vi faktiskt så att vi är inte bor och passat och bara så för de fåglarna. Nej, men så Sveriges, ja. Sveriges radio kan ju gärna ha såna här program där man där man kan ringa in och prata om bla bla bla bla liksom uh, vädret och sån här. Inte, Nej, jag har satt och funderat på i, i veckan här när jag, om jag skulle ringa in till vad som jag är glasklart att jag kommer i soffan och ringa in till Kalle Mann när det blir så jag har faktiskt hade varit lite ja på. En jo, program. jag hörde jag hörde ett sak typ jag ska aldrig vara det i riktigt. Ja, hörde ett program en gång där en kille ringde in och gratulerar att han har äh, äh, blivit förlovad med sin pojkvän liksom och då tänkte, jag tänkte stänga av. Ja, det stängde ja, jag. Var jag. I var det var Karl av när jag var då var säker inte riktigt. Nej, när det var Karl av Wagnen som en kille kille ringde in och berättade hur, hur mycket han älskade sin pojkvän och då tänkte jag nu stänger jag av direkt. Det är väl så att jag tror nog faktiskt att oavsett råd på jag så så bara vara viktigare så kan du lyssna på en sång. Det kan man väl behålla för sig själv hemma. Det behöver man inte ringa runt till talom för hela världen att åh, jag är uppsatt. Jag var föröskade den och Jaha, då. Ja, vad trevligt att man behöver inte vi har liksom. det några. Nej, men nu ska det vara såna här bögradio vet du inte kunna inte lyssna. Ja, ja bara du ja, var det politiskt korrekt. Då får man inte vara i Sverige. Då är man rasist direkt då. Och ska man hoppa mellan TV-kanaler? Ja, det blir våld det blir bara löjligt. Och så går man, man hoppar mellan TV-kanalerna så fort det blir reklamvätt då får man sitta några några sekunder på varje kanal och så kommer det reklam på nästa och så byter man kanal och så är det reklam på nästa kanal och så håller det på. Ja. Här står faktiskt för några tånder och det är inte på det så står det lite sådant här på kolla av det här. Jag är inne på kolla lite grann här på deras på deras så kallade hemsida och det står här att om man ringer från utlandet om den ja det finns olika tidsalternativ man ska ringa på ett telefonnummer man ringer inte programnummer till för Sverige allå vad det är från utan så ska man ringa på. Det. Men om sjutton vill ringa till utlandet det är väl svensk rå. Alltså för det första så kostar det nog bror mycket mer att ringa och få ett utlåtet än att ringa vad ska man säga helpifrån så att säga. Eh och sen så eh det är ojtsat att varje samtal kostar i kronor oavsett från vilken fast telefon man ringer av men där står ingenting man ringer från mobiltelefon stod det i till och. Alla hade sagt jo det så. Om du ringer från mobiltelefon kan det tillkomma operatörsavgifter och okay. vad jag har ju en grej som undrar var jag liksom om jag skulle ringa in dit hur det blir sådär och för att jag har ju ett en grej. Jag har ju kontantkort på Movillo och jag har sett till sig jag har det i ett fast pris så det är ju gratis till alla Movillo operatörer då. Och då vad hon hur det blir då borde väl inte kosta något ditt tror. Jag. Kom eh kom vi kan ju inte säga att det kompisvätt och då ringer man ju gratis till vad då? De som har det samma. Alltså vars Kolvik. Ja, kompisätter det då. Ja, men då ringer man Alltså vars Kolvik eller kompis kompis. Jag ja. Så att ja, vi är fördyra på en gång till till de såna där programmen då. Vad de gör är ju liksom och och och det, det är klart jag menar jag har ju varenda gången nästa vad heter det i allra nog det så uppskrivet på ett app och jag tänkte ta upp och så här på Torolf eh uh, så improvis man är väl ute film lite improv improvisation vad kan jag ta hålla sig till exakt det som har skrivet. Det det är ju en omöjlighet oavsett vart man är med någonstans att så, så att jo, men det är för mycket för mycket reklam på på TV:n till exempel va uh, alltså ja. de här de här olika TV3 du vet den här det, det är liksom för mycket det bryts ju hela tiden med reklam va. Ja. Men jag har sett på det och och men jag för till exempel ja, du sa inte att jag kom tillbaka till det här ämnet. Men om, om man jämför RIG P1 med Karlamannen så tycker jag att Karlamannen verkar vara mer demokratiskt än RIG P1. De tar ju bara, uh, upp, de tar bara upp sådana här blaha-ämnena. Alltså liksom non nonsens egentligen. Ja, kanske då också ringa in och prata om något riktigt ämne då? Ja, då blir det ju bortkopplad. Ja, men det är ju en test att se. Nej, då får du inte vara med och prata om sådana hemska saker som massinvandringen. Att vi har ju inte bostäder i Sverige och... och, och, och, och Eh så so, så so, så so, socialbidragen i Malmö ligger på var ligger de på Malmö nästan 1 miljard utgift Ja, det är ju skrämmande alltså men utgift. det det är ju väldigt så skrädderi alltså det, men vad finns alternativ råd? Som till exempel Jallarådet, eh botgift, eh eh radio länsman och så vidare. Nej, eller no radio länsman så liksom tycker man att de pratar för mycket i mun på varann och sen är det väldigt mycket svordomar va så att det är grovt grovt bråk. Ja. Det är lite för mycket svordomar. Ja, eh. Ty jo, jag håller okej, väl håller på att tyvista men då så kommer ho att han som startade rollerna för huset är radio dens för att det så att han hette ju hell Lars Larf förr och gjorde politiska videor som var ganska roliga. Jag har följt dem under många år så att jag ja. kan rekommendera dem. Men man ska ju vårda språket liksom och säga man så här helvetet och fan ja. fan och helvetet hela tiden som det är bara svordomar svordomar hela tiden och enstaka så här någon nå nå gång ibland kan det vara okej okay med, med kraftuttryck va men liksom hela ja, håller väl vad vad måste vårdas språket absolut. Det var nog väldigt nogga på på radioframåt och övade in det på motgift också. Man lägger klart att sen för kommer ju några svårord mer också. Men sa till det var inte mer av alls ibland så händer att att man blir kraftetukt så till exempel svårord och det får ju inte handla för ofta. Men eh men i alla fall den här hiphopkulturen har ju ingenting positivt med sig. Men eh, jag har ju i alla fall hört att klotteret har minskat i USA. Jag vet inte hur det ser ut i USA, men men klottret det kommer ju från den kulturen men i USA hade klottret minskat, men i Sverige fortsatte det var ett reportage om klotterkriget mellan va vaktpolisen på SL och de här klottrarna att de de helt enkelt gick in i de här mörka tunnlarna och låste och inväntade tills klottrarna kom va och och, och tog ja. de, de tog de dem helt enkelt Jag var inne och webbrovat och gjorde. Nej, problemet var att de ja, fick de fick inte vistä sitt tunnlar utan tillstånd från trafikledningscentralen så man har varningsljus på så tända upp i tunnlarna men tända dem upp i tunnlarna så kom ja. inte då, då stack ju klottarna iväg. Då sprack de ju. Ja. Jo ja, absolut absolut. Men vad skulle de göra också då stå kvar och hälsa gratt på? Den? Men var, varför varför varför varför klottrar man i mörka tunnlar för där folk inte ser för tågen åker ju bara igenom tunnlarna med en jäkla fart liksom. Det blir ingen som hinner se egentligen klot klottret när man sitter inne i de här tågvagnarna på tunnelbanan. In inne. Ja precis alltså vits vits. Nej precis, du hinner inte se det då för du förstår inte så vidt vad jag håller med. Vitsen är ju det att man ska vi klottra vad så vill man att man ska se då. Vad kråts du då för att höhö nu ska jag ta och skriva grejer så ringen ser det. Kan säga så här Nej, fa fastighetsägarna i Sverige lägger ut 70 miljoner kronor på att sanera klotter årligen i Sverige alltså 70 miljoner kronor så skulle garna användas till att rusta upp fastigheterna måste användas till att sanera mot klotter. Ja. Alltså dåliga sommar som jag det... <laughs> det det alltså det, det är klart det här var klotter <laughs> Det är skillnad på klotter och klotter också tycker jag. jag Jag tycker inte om graffiti Till exempel, jag tycker inte om Om man har skrevet någon typ kuk och fitta På en väg, det tycker jag inte om heller va Men jag måste ändå säga att Om man jämför med kuk och fitta och sådana här dumheter Så de här som kör med riktig graffiti Det är mest som verkligen kan sin sak Det är ju en typ av konstverk Felet är ju bara att det görs på stället när, när man inte får ha sånt Jag är ju för det här att de som vill De som kör med seriös graffiti eh ska få göra det farspår utsatta ställen och till exempel kommuner satte ut speciella väggar där man liksom skulle få skulle få det var få målningar fick det lågt så tycker jag det är helt okej. Okay. Men då är det väl förnuftigt att de vill säga att, ja då kommer vi kommer att köra graffitti på andra väggar det blir, då blir det blir ju lagligt och det är ju kulare. Det har det har det har minskat rent allmänt i Sverige klottet men det fortsätter ändå så att säga men det, jämfört med det var ju en klott det går ju vågor också det här upp och ner så att säga det ökar minskar man det var ju mycket värre för kan man ju säga i alla fall jo, det, det var det. Så, det är skillnad på klotter och klotter va Så så man jag, jag håller med att inte så borde man icke ett klotter borde förbjudas om det inte är så på ställen att det är där det är där det tillåtits att uppsätta speciella grejer för att man ska få klottra. Bad Då ska det också vara. Så också var det, det ska vara skillnad på klotter och klotter. En annan, en annan slutklotter kan man väl säga. En annan sak kunde du, SL i Stockholm har satt upp 6000 kameror i tunnelbanen nätet och det gör ju det att de vet ju liksom att de blir filmade när de står och klottrar på peronger och sånt. De syns så att ja. säga de de är övervakade utav kameror, det gör ju att de de avstår ju då helt enkelt. Och man la finns ju folk som struntar där gäin också fast det är klart att det är klart att jag jag tror det kickar också rätt bli upptäckt teja det tar ju en stund innan vaktpollaget kommer men så småningom så kommer ja. de i alla fall till platsen för att det finns en övervakning övervakningscentral som som sveper runt mellan stationerna och de kan de, på varje station har det flera kameror som du kan zooma in och de ser att det pågår ett klotter helt igår folk har mobiltelefoner med sig så att de ser att det står en klotter de ringer dem på mobil på mobiltelefon till polisen som ringer till SL:s vaktpatrull som ja. kommer ut ganska snabbt med sina bilar till stationerna helt enkelt va och spärrvakterna får ju inte lämna spärren för då åker de med på stryk va Eh ja så det, Spärr... det det är klart som gjorde. Spärrvakten får ju inte lämna kuren helt tänker jag. De får ju inte ens Nej. gå och kissa. De får inte ens gå och kissa längre vet du. Det blir rätt illa. Får inte ens gå på sin personaltoaletten om det är spärrvakt på HS utan då måste du bera att någon löser av dig va. Ja. Jo det där måste ju man... ja ja, det, ja ja jo men det blir ju så självklart att man måste sitta i renan när man går och pissar. Det säger man så självklart både direkt och också vart att att Och du har också övervakning i, inne i tågen har du också kameror som filmas så att du kan inte klottra där heller för det syns du också. Och ja. blir blir filmat att säga men en del kan ju maskeras också. En del tycker inte en del tycker inte e om det här övervakningssamhället till exempel det här piratpartiet va men det tyvärr det får kosta alltså det måste övervakas för du kan ja. inte ha vräktar överallt så står det bevaka överallt där klotterna dyker upp helt enkelt va ja, jags det måste vi finnas. Eh uh, nej, nej, nej för 17, det är klart om eftersom vi ska spåra vi måste vi ska spåra in på allting det för tiden så här så måste vi spåra in på det också naturligtvis det det är ju alltså skört kort. Men varför man klottrar i mörka tåg tunnlar för de är ju alltså det är bara nödbelysningen som lyser i tunneln på normalt sätt och inte vaktpatrullen ber att de ska tända upp tunnlarna va. Men de tände dem upp i tunneln och stick ju klotterna så att de gick ju in i mörka tunnlar och la sig där och inväntade i i det där fuktiga va? och sen kom ju klotterna och smög omkring och då tog de och ju så att de de fällde ju många klottrare som åkte dit och fick betala skadestånd till SSL och det var ju en, en del grabbar som låg av helt enkelt för att de fick så enorma skadestånd för att de hade ju förstört vagnar och allting va på deporna där. Ja. Men det var ju ett jäkla liv ut, utav det här vaktbolaget som andra då fick inte registrera helt enkelt men det det, det gjorde de ju. Olagligt eh, datauppgifter. De tog ju bilder på klottrarna och så vidare men det var det var ju effektivt. Ja, det är slut. Pierre skulle lyssna på på Sverige sådär det här programmet. Ja, det är absolut också som jag sa då. Ja, jag ser ingenting positivt med klotter överhuvudtaget helt enkelt alltså och det borde helt enkelt vara så att de här butikerna som säljer de här de här burkarna måste förstå att när det kommer in ungdomar och köper så mycket flasker eller sprayburkar som det heter alltså då måste det måste vara någonting på gång helt enkelt va. Ja, ja, det är... jag håller med. Var, var, varför inte kräva legitimation helt enkelt och, och bo, men de får inte föra register på kunderna heller i butikerna som säljer de här burkarna med färger Alltså du, då får då får inte ta personuppgifter, legitimation och göra ett, göra ett register på alla klottrare som har överlämnat till polisen. Man får inte registrera de som köper de här sprayburkarna som troligtvis används för att klottra på allmän egendom. Men det borde ju faktiskt göra att det systemet för då har då har man ju helt enkelt och vilka vilka lå med helt enkelt som köper de här flaskorna. Man har dem i ett register, man har legitimation, ID-korten, men men det får man inte göra. Nej, det var det för inte. Ja, det var en bra fråga faktiskt. Jag köper ja, köper de här sprayburkarna ju i en slags för, det är en förberedelse till till brott. Vad kallas det? Innan själva brottet begås. De köper burkarna för att använda till ett brott. Eh, uh, det gör de ju uppbevålend. Ni filmerar ju fängelse. För förberedelse till Nu vill de man traffia traffobero sitt brott. Ja, och köp ju burkarna, sprayburkarna för att på för att genom kunna genomföra sitt kladd. Men alltså till exempel nu det här med, det här med inbrott och stöld är ju ett mycket stort problem. De va stjäl ju båtmotorer och sånt. <hör> Ofta internationella ja. ligor. Nu vill de man ju till och med höja gränserna där och sätta dem i fängelse istället för för böter för för inbrott och såna här saker alltså stöld stölden ska skärpas brotten. B båtmotorer till exempel med kusterna här i Roslagen till exempel det är ju ofta de här de här ligarna från Balticum. Det brukar gå så. Ja. Det går ganska vanligt att det är så. De först ja de först utomlands de här båtmotorerna vet du som de stjäl. Ja. Och det är, stort, det är ett stort ett stort jävla problem det där. Visst det. Och hur hur hur stoppar man stöldra båtmotorer alltså det är inte lätt. går det igen så står på de möten men tänker att jag vill ha ett flera intervjuer med med professionella båtmotorutror eller folk som ägnar sig åt att att, att när de sker när de sker på båtmotor de säger att att dörrs eh äh, båtlås eller för båtmotorer på barna det tar ju inte ens 1 en minut då och, och få upp dem i princip vad sker är alltså larmade bilar som är larmade helt enkelt va hur får man igång bilarna skjuvkopplar man kablarna ja, det bör man väl göra då. Visst tänker jag. Det bör man väl göra. Hur får man igång bilen? Det skäls ju bilar fast de är larmade. Ja, nej men de skitar i larm då. De struntar i de larmade. Det tar ju inte rum till att skära en bil. De kan, de kan ha störningssändare va? Som, som hindrar larmet här i för mig. Finns, finns det det? Eh det det reagerar så säker på faktiskt jag så ser för mycket men det störningssändare Ja, åh, nej jag tror det är enklare så faktiskt det, det Nej, ja det skulle vara ju riktigt professionella biltvättar de smårund som vi har sånt som har väl sånt såna. Vad då är det som är där så var kan vi vet var de håller på med också? Jo. Så att hörni för nödtan det måste nog jag måste nog gå i skönhet nu för jag håller lite jag nura här. Okej, just det. Okej. Jag måste få upp Skype och se vad du ligger någonstans. Vi har Johan Persson med oss också. Ja, just det, just det. Okej. Och nu lägger på så kanske Johan Persson är kvar då. Ska jag höra så att jag tar och eh uh, Ska jag ta och trycka på den röda luren då och koppla bort dig själv. Och du har väl samma dåliga väder som vi med, med kallt kallt väder och, och lite regn och så där. Ja, alltså vad skitväder. Ja. Vad är e ja, men vi hörde så här ju vi. Ja, återkom nästa lördag. Hej då, hej hej. Hej. Ska vi se om det är Johan Persson med oss då, hör du? Ja, ja. Ja, eh, du får ju säga någonting fritt här. Som ja, jag tänkte hallå ja. Ja, du kan ta upp någonting som du... Jag tänkte spela be... en sak, får du då? Musik. Ja. Ja, det beror på. Ja. Inners sorrow, in sunshine, in forever. Ja. ja, det hörs rätt bra faktiskt, men som sagt så jag trodde verkligen att det var en grön som var ut, utanför där det bodde, men det var alls inte. Vad är det för <laughs> <laughs> <laughs> spelet, men det är mycket djungel och så vidare. När man upptäcker djungeln då måste man ju leta djungeln efter koder. Hur är det att bo i Hudding idag? Är det bra? Ja, det är så där, det är lite eh eh stökigt tycker jag när sjövägen som jag går ja, eller det här vägen som jag går på här, de börjar det, det, det låter som det dräglä i sin bana utanför gentemot samrådet. Det, det är på somren, Depa, traktorer, mopeder, fyrhjulingar, raggabla bilar och grejer som vaser och grejer så att och, utan ljudampare. Ja, precis. De vill låta så mycket som möjligt att reta. Både väktare, polis och för allmänhet. Och så gör de sådana här spår i asfalten va? Ja, de gör det på skällarna. En sån här videoutryckningsbutik här nere också så att det är fullfarter. Då har de ställt ut en väktare med blanka skor och vit skjorta där utanför på skällarna som står och aktar. Jag vet inte vad han vill för riktigt. Ja. <hör> ja. ja, det är mycket. Det är lite stökigt. De har lagt ner den lokala polisstationen tillfället också. På samman va? Ja, det kanske är så. Den ja. kanske öppnade i hösten. Hur är det med gängen där nere då? Ja, det är en del gäng också. Jag tror jag inte har träffat dem så mycket. Men... Jo, jag vet att för ett tag sen var det en kille i, i Märsa som blev en svår knivskur där på Södergatan hette det. Men det var väl ingen gäng kanske, men som sagt, det finns ju en del farliga gäng som gör vad som helst för att få en mobiltelefon som ni kan köpa själva. Ja, det är en del gäng som gör vad som helst Och vi ja. dom inte lämnar över den här mobiltelefonen så får de en kniv, får de en knivhugget i kroppen liksom. Jag tycker att det är helt sjukt att att göra så mot en människa. Det går bara att fixa en egen mobiltelefon istället då. Ja, i för sig så är det bara lämnar över den här mobiltelefonen så är det var den över den för man får ju det inga skäld. Man får en man har man en försäkring så är det inga skäld. Det ska någonting och råna så när får man bara en dyra åt av bara så det är ingen på. Dessutom får man ersättning för eventuella besvär man får av rånet så ska det vara psykiska eller fysiska besvär så att det är ganska Eh det, det det är kanske därför det är så mycket då ban också för det är rätt genererar så ger sig ingen underrå då. Ja men i mars då i mars då så var det grabbar alltså invandra grabbar som kunde sitta tre stycken på en moped utan hjälm och de körde på cykelba cykelbana cykelbanor med klass 1 moped vilket man inte får i full fart från barnvagnar och allting liksom och skrämme slag på folk och trimmade mopeder liksom och, och polisen kan ju inte jaga dem på cykelbanan för det är ju såna här spärrar så de på bilarna kommer inte fram där helt enkelt va men alltså det är ett jäkla sätt att att de tog tog igen någon annan grabb också vad som körde vi ser om vi har någon telefon med oss också här då. Ja, det är ute. Jag skulle bara vilja höra, oh, kan inte du inte ryssna ut det här i, i talet som man håller på Gotland nu? Ah, ja, på vilken adress då? Jag är realist då. Ja, Av det får jag sända ut sen efter efterhanden när jag har den här MP3:en. Du skickar en smusksedel till mig som inte kommer att sändas ut i alla fall. Och sen var det ju låtar på engelska också när du klagade att jag kör på engelska låtar så kör ju spelar de här skivorna var ju på engelska i en del låtar i alla fall. Vilka då? Annå, jag sa att få ut det här breda när tryck. Ja, det var lite engelska låtar där. Att ja, det breda när tryck som har tre låtar eller två låtar. Men på. den här, den här gången gick det bara rippa som ni heter att för över. Det var ju inga problem, det gick helt normalt. Ja, men det första var några skivor där som inte vill uh, gå inte att läsa in. De här som har sett tejp på homeduvet jag tror. Men det har jag ju ja. gjort det inte nu. Nu fick vi sex stycken. Det förresten, jag lyssnar på vad det nackar här idag. De har gjort någonting med vikinga utställningen som finns i Fisksetra. Jag har du hört om där. Ja, det var du där? i en utställning. Ja, om i ja, Ångslaget i steket det är kungsängen. Ja. Just det, och jag har varit för steket. Det är steket alltså, det är kungsängen alltså. Nej, det ligger ju där jag bor. Det borde ni veta som ni står i ni som ska kalla nationalister. Slaget i steket var 17 19 och 2020. Men steket alltså, det var... Det, steket det finns ju i hela Sverige, och nu finns det hundratals steket i Sverige, men... Men russgraven... Ja, russgraven... Steket är alltså där det går ut på Baggensfjärden. Russgraven ligger där borta vid Kulte... Nej, russgraven ligger vid Slussen. Nej. Jag har varit... Jag bor här, så jag vet vad russgraven är. Jag har åkt med min båt hundratals gånger genom Baggenssteket. Det har varit på Steksalvön där gick en järnväg en gång och sen kommer ett inlopp där eh uh, mot Kung... det finns en järnväg vid steket. Det har gått en järnväg på Steksalvön under gånger tiden innan de la om järnvägen uh, så, så går in i ett berg så gick det in. Ja, men det här är just det här är ju saltbadarna. Ja, men det har varit ett, ett, ett krig också mellan svenskar och ryssar i Steksalvön där borta. Det finns som tills de rysk graven där borta. Det det vet jag. Det vi har, har, jag... har det har ju aldrig varit några ryssar inne vid järven. Eh medarbande där har jag aldrig funnit såna ryssar. Jag kan inte fram de uppgifterna hör du. Ja. Det heter riskgraven heter det nedanför där. Ja, riskgraven det ligger där mot Bisbro, men alltså ryssarna ja. brände eh brände hela svenska kusten. Nej, det är hundratals döda ryssar där i ett i ett, i ett krig. Det kan jag ta fram det är, det är, det vi sängen. Axel fram ta fram den uppgiften och sök på det för att jag har varit där. Där järnvägen den gamla järnvägen gick runt Steksalven och, och nedanför ligger ju ligger uh, rusgraden som det kallas alltså vattnet som går genom Nuslussa där ute mellan då eller vidare där. genom genom går ju en bro det går ju en bro som förbinder vattnet där med, mellan. Ja du du menar du menar vi gör det henne på dig med där. Ja. Och det det det var ett krig en gång i tiden mellan svenskar och ryssar och fick på 600 döda ryssar var det där i det ja, kriget. Och jag vill få någon information som om jag kan komma fram med de här uppgifterna. De är alla Jag återkom alla jag kan äh, återkomma med de här uppgifterna jag för det har jag det har jag det har jag läst någonstans på nätet. Ja, finns det fler äh, streket då? Ja, det finns flera städer, de går upp på städer, men städer hörs ju vad namnet, Stäket, det är typ, men alltså, slaget i Stäket, det är alltså i, i Saltsjöbaden. Jaha då. <hör> jag bor ju där. Men Stäket vet du vad det ligger, det heter ju Stäket. Ja, det heter Baggenstäket. Ja, vid Kungsängen där. Nej inte, det är Kungsvägen. Kungsvägen är ju fem liksom mil härifrån. Men det heter Steket. Ja det heter också Steket, men ja. Baggensteket ligger i Salzsjövaden där jag bor. Ja, men lyssna, de var väl över hela Roslöhuskusten också härjade och brände på? De brände ändå från långt uppe i Norrland hela efter svenska. 20 000 svenskars bostäder brändes ner 1721, mellan 1719 och 1721 fast jätte jätte riskgraven för annars då vid, vid steksalvön vart nuttar det heter ju riskgraven kallas det väl som var direkt från hundra då det är kryllar då om vi slår på riskgraven så kryllar det så att det var nytt att svenskarna skulle ha tagit så mycket risk såna risker som arbetar här va Jag har läst det lite på nätet men jag kan inte, jag kan inte programmera exakt nu på det här jag <här> Ja, ja. Ja, jag har i alla fall aldrig hört talas om det, men... Jag kan eh, återkomma när jag har, har den, den uppgiften, du vet, där. Men det vore roligt att ha hört Stefan Jakobssons utsändning. Jag gick in på realisterna, men jag får inte... Det öppnar vi inte. Ja, men i alla fall, vad var det som hände där borta, då? Ja, men ryssarna kom hit och brände när de brände den svenska kusten. Ja, är det en utstämning, alltså? Ja, med filmer och allt sånt. Ja, som pågår i Fisk Cetra, då, eller? Ja. Det vill jag se, det ska vi se där angående, det ska vi finna som släppta. Ja. Okay. Det är att det måste se om när det ska ju utträcklas då. Det ligger alldeles ovanför fisset där Marina. Det har med Sverige fiske där båtklubben jag var i Mellan se 1900 där 179. Ja, alltså i den reporten att den här rysskrik skriker ingenting mycket, mm. va? Som Nej, är. men som vandrar där tillbaka. Jag tycker inte alltså det är så det är intressant och den historien så jag ja, samtidigt det samtidigt och det är det är att det finns jag tror en diskussion på 1700-talets svenskar och så här shit så kanske nationalistiskt runt omkring en av någon gång var så när det 1741 till 73. Ja, vad handlar mm. då? Men i alla fall över steket där som ligger i kungsängen, där var det äh, ett slag så att säga, och 600 döda ryssar, där kallas det för ryskgraven alltså. Ja, ja, men du kan ju fråga din kollega där, den andra kringen från Huddinge där. Jag tycker också, jag brukar säga det att... Varför skulle det heta ryskgraven om det inte var någon... Jo, ja, men det finns massor av ryskgraver därför att eftersom Sverige låg i krig så menar man att man, man tog hit ryska krigsfångar och krigsfångarna slänger man ner ryskgravar. Det var därför man kallade till rysk gravar. Ja, ja, men jag kan inte återkomma med den där uppgiften. Men däremot ska du gå in och läsa Anders Perssons bok, Den farliga hjälpen. Den borde alla svenskar läsa om. När, när först kom ryssarna hit som vände Sverige och kusten. Sen så begärde kungen och hovet hjälp av ryssarna för att slå ner de svenska dalkarren, den svenska stora daldans, daldansen. Då kom det 10 000 ryssar som las för att svara svenska dagbrongen mot uh, svenska arbetare 1743 för... den skulle alla läsa och lite för högt har jag fått ner regler och grejer här men men uh, ska vi se men att uh, att uh, att det var ju krig alltså ett slag i steket där borta med, med ryssarna det har jag ha, har jag ju sett förrut på nätet någonstans utan Ja ja det förlåt jag för efter det men det här är ett slag i steket alla är välkomna att gå på museet i Fiskerat tror jag ja. Och jag är, jag bor ju där. Jag i Botafsnittna 80 och det här där var ju knappt några svenskar kvar i det tåget, men det är aldrig nåt bråk. Jag förstår inte den här debatten om att det skulle vara liksom så hemskt i förorten för att det bor utlänningar där. Det, det där är ju bara en det bara en my. Ja, men då kan du kan inte ansa samband med dem då och, och slutkritiserade hela. Ja, men jag är alltså jag är, har ju varit med både i Ring P att ta i debatten och är ju 50 personer. Jag har aldrig rogat illa ut någon gång. Ja. Uh -huh. Du ser liksom så här jag, jag brukar sitta och snacka i finns ett båtklubb och prata med polacker och ryssar och allihopa som är med där och de är många gånger mer kan man säga utländskt än vad de flesta svenskar är. Du menar ju invandrare som inte gillar andra invandrare. Nej precis. Svenskar uh -huh. säger ingenting. Svenskar är för det mesta otroligt uh, ja, illiterata de med ovelästa, de var ingen aning om någonting och har aldrig läst något, aldrig hört något, aldrig sett. Man tror inte vågar de säga någonting heller. Det är det som många utlänningar där fick man brukar ju kalla svenska för Svennebög och såna här saker för svenskar är så feminina. Var vi aldrig stå för någonting. Och ah, vi inte ens stå för sitt eget namn. Du heter Gunnar Andersson och du, och du står ju för ditt med ditt namn. Nej, det är Kanada där landet. Oj, men det går ju att läsa reda på det om man vill va men också <coughs> svenskar är vi anonyma. Men jag tycker att de skulle ha döpt mig till Gunnar som är mitt andra namn istället, istället för Kenneth För det är ju inte, det är, det är väl engelskt där, från England och så Ja Det var ju populärt då på 60-talet där det heter Kenneth och Kenneth Men om man, jag tänkte, jag, jag lyssnade lite grann på er när jag slutade och pratade Det heter ju Sverige kanalen och det ska vara svenskt Ska man inte, ska man inte spela svensk musik då och prata om det svenska? De här plattorna jag fick det här innehöll en hel del engelska. Nej, det är det. Det enda som finns det är att Bröderna Tryck, det är ett rockspelsgäng som har gjort eh, ett par engelska låtar. Ja, par. Alla de andra, Ingra Söderlund, det är rent svensk beliv. Alla de andra plattorna. Vet vem den här den här som du kallar snuskskivan vet vem som sjungit på den? Nej. Men vet du vad den heter då? Den har, den måste du ha du själv och ja, det går ju för tag på svenska låtar som gjorde Ja, men vilken vilken artist är det som gör den där? Ja, vad hette han igen nu då? Ja. Eh, äh, namnet. Det är en också är ju med en sjunda artist. Han heter Jonny Bode. Just det. Hur gick det med honom egentligen? Det hände någonting med honom där va? Ja, men Jonny Bode, han var ju kan han var ett geni på sitt sätt, men han var ju också psykiskt sjuk va. Och ja. eh men han han var ju till exempel han uppträdde han var ju mycket nasy och gjorde liksom låtar och det är han som har gjort den här kända mannen är liksom en herre i frack och alla de här låtarna så var jättepopulär på 30-40-talet och så. Johnny Bodde var ju en jättekändis på den tiden. Ja, just det, jag har inte sett Men den där bordellmammans visor som alla har, men det det där är ju en del av det svenska kulturarvet. Ja, det. Ja. För den kan man ju gott och väl spela. Jag menar alltså mycket dunga som det spelas ändå. Jag tänker alla de där oj musikken och de där engelska rockarna som står där och skriker könsord hela dagarna. Vad är det för är det någonting att hurra för det? Vi har spelar väl inte sånt va? Ja, men det det spelar allt och det här screw drivers och allt framåt. De det var ju populärt när jag var när jag var i tonåren och 20 år så, det är 40 år sen. Men varför sjunger vi väl inte om, om fucking och sånt där på engelska där? Ja, men det jag tycker det är bara är såna där så då står de morrar och försöker låta farliga men det är de ju inte alltså. Nej, jag tycker jag tycker man är man svensk ska man ju försöka hålla på det svenska. Ja, men det är så här, vi har vi har lyssnat i 54 länder. Ska de inte ja. kunna höra någonting på engelska någon gång? Då? De fattar inte ett ord av det vi säger ute alltså. Nej, men det det är väl därför så om man ska lyssna engelsk musik och amerikansk musik det finns överallt så att säga. Jag brukar lyssna på en station som heter Radio Heimat, alltså ja. Radio Hembygd i i Tyskland. Okay. Är det är så folkmusik Tyskland, ni vet. De spelar bara musik på tyska. Jag lyssnade på många av de här tyska stationerna då spelade de musik på tyska för övrresvis. Ja. Jag menar, vad om man är utlänning och lyssnar på en svensk station? Vad fan ska man då lyssna på engelska sig för? Man men vill du veta någonting om Sverige? Man vill vilja höra svensk musik. Jag förstår eller. inte, de förstår ingenting av text. Men det är ju många musiker som sjunger på engelska också fast om det är svenska så att säga. Och ja men men det är just det, men då är du då, då är du ute svenskt. Det är ju det som jag är i, jag tycker liksom om man är svensk och nationell, då ska väl värda det svenska. Ja, det är svårt va. Det är mycket mycket kör i på svenska också. Eller norsk, norskt hör också. Va? Ja ja men okej det men det ska ju vara och misser det nordisk men det ska ju vara svenskt. Varför ska ja. man inte spela svenskt? Det gamla det gamla språket vi har kom väl egentligen egentligen egentligen gamla svenska språket var väl egentligen var väl egentligen vänta nu det gamla svenska språket var väl isländska. Ja. Men det kan ju knappast vara eftersom isländingarna de kom ju från Norge. Ja. Ja, det måste ha varit isländska. Det gamla svenska språket var väl mer det norskt då och te håller. Nej, det var det väl inte. Ja. Det var ju naturligtvis det, det, är det ett germanskt språk. Sverige heter svitt jag till exempel. Svitt fanns inget Sverige när svitt fanns. Det var men det var ju det ett det är ett germanskt språk som utvecklas. Jag menar att det tyskan och den gamla engelskan och och danska. Det var kanske snarare säga att danska är liksom är vad det som det kommer ifrån som sedan har blivit olika dialekter och blivit det hela det var ju det var ju norska flyktingar som drog sig och hamnade i på Island och byggde upp Island. Det var den norske kungen som drev dem som ville leva under hans lag som hamnade på Island. Men Schweiz jad hette Sverige på gammalsvenska som det hette förr, alltså inte bara ja, ett område, det fanns inget eh, Sverige på den tiden, men det gick ju under namnet Schweiz jad. Ja. Mm. Schweiz. Så sa jag Schweiz jad. Men det är klart att eh, det går ju utvecklas men alltså det det svenska ska ju vara någon vi, vi är, vill vara svenska. Vi hade två huvudstammar som hette goter och svear och goterna var mörkare och svearna var ljusare. Ja, Så, ja. där är ju bara en, vem vem kan säga någonting om detta? Vem har kan se någonting om att goterna skulle vara mörkare än sveionerna? Det finns däremot finns det någonting med kinder och eh, om du tittar på Åkesson till exempel så ser han ju ganska utländska ut egentligen va för att han kanske har blå ögon men han ser ju ganska mörk ut så att säga. Ja men nu är det är ju det som är intressant då. om du går tillbaka till Rosygens institut att så såg man med skattsis på oss bleking alltså man ansåg att blekingar var utblandade med med slaver mörkare så att säga. Ja men om du tittar på polacker så är de många polacker väldigt ljusa och blonda eller hur och slaver i huvudetaget va. Många. Ja det var på potten. Ja, just det med de ljuset då. Ja, jag menar det är det jag snackat om att man skulle vara mörkare från vita. Ja, det är, ju denna, det, är, det är ju bara att nähälla på hitta där. Jag också. har sett ba barn till exempel i Serbien på bilder och filmer och sånt som är bl väldigt blonda. Så det finns blonda och så är det ju i Serbien till exempel. Ja, så det inte är svart hår ju alltså mörkt. Ja, men de är ju slaver. Ja. Jag tycker min pappa var blond vet du men min mamma var ju mörk hår efter min morfar var hår hade alls svart hår och hette Andersson då men väldigt mörka och jag fick mörkt hår efter mammas mörka hår men min pappa ja, men var det blond. Det mörka är alltid dominant. Och då tittar på Slatans barn. Han har en blond kvinna och hans två pojkar är det väl va de är alltså ljusa och blonda de blir inte ser inte alls ut som pappan Slatan alltså mörkt hår mm, inte alls. Nej men han är ju bosnier. Ja och barnen barnen fick ärva Eh uh, vad heter det det där genetiska? Efter jo men det, jag har varit mycket i Jugoslavien. Alltså Jugoslavien är väldigt många Eh uh... uh, vad heter det det där? Så slatans barn ser liksom helt vanligt svenskt ut, svarta och, och blonda efter mamman. Jo, men de brukar mörkna med tiden. Aha. Uh För -huh. titta i Jugoslavien de massor av barn är blonda men och men de blir ganska mörka när de blir äldre. Ja. Uh -huh. Det är ju som med de flesta men bortsett från den där rasteorin va jag vill hålla mig till, jag tänker jag. <laughs> Man ska försöka hålla sig till det svenska när man nu är i Sverige. Jo, men visst gör jag mycket svensktoppslåtar ja, alltså. Ja, ja, men det är det jag säger. Varför ska man bara spela svensktoppslåtar? Du har ju fått nu lite med liksom lite spelmansmusik och så fick ju de där från Frisk och TK på att orka inte spela. Jag tror det är fem cd-skivor som inte vill som inte fungerar att för över till datorn efter tejpan där. Det det går bara inte alltså. Jag tror det är fem stycken som vägrar helt enkelt efter tyvärr att du hade tejpat på första. Nu är det fem som kom in och så fem gick inte kanske va. Och de här nya gick ju alldeles utmärkt då. Och, och, och inga som helst problem. Ja men då har du spelat Evert Sandin går bra. Ja. Har du något mer med honom? Hur många plattor har han gjort? Ja han har gjort massor men jag, ja. jag vet inte riktigt. Men Evert Sandin går ju bra. Och sen har du ju spelat. Eh, eh, vad heter han nu då? Benny Andersson och Orsa Spelmän har du spelat. Jag har inte hunnit lägga upp de här nya ännu vet du. De ligger in, inne på datorerna här. Ja. Ja. Nej men de har, de har ju spelat och så vad är det mer du har spelat? Så har Roland Sedermark har ju spelat? Ja just det, han hade ju en en ett bandspan som heter Sedermark från början innan han blev stor artist. Ja, jo men Sedermark så det går ju bra för det kan ju bara vara och så den är från friskt och till kop då. Ja, den kan ni ju spela upp på en på inte stoppa in i datorn gick inte, men jag kunde spela upp det på en CD-spelare och lägga in det i datorn och spela in det, men det har jag inte hunnit göra ännu. Och det är ju bara gamla tättet av låtar det. Ja, det är det ja. Ja, det ja. Så det vill är... Men hur som helst, jag tycker i alla fall det bytte bara spela de där låtarna som jag har gjort, men det jag tycker du du kan ju liksom man kan ju variera, man kan ju bara ta några några låtar från en CD och så köra det någonting annat då, men jag tycker man kan ju spola in på det. Nej, du har ju bara bara amerikansk musik. Till exempel jag har ju mycket ty tyskt eh, alltså mycket men det finns ju tyskt då på tyska och det förstår man inte speciellt mycket av. Ja, lite grann va. Ja, det finns ju de som kan ha det tyska men jag ja jag har aldrig hört en tysk låt på din. Ja, jag har. Jag har ju den här trubaduren eh, Frank Renne schä heter han va för tyska. Det kan jag fram med ja när ska man lysst alltså eh, Tyskland eh, han sjunger ju på tysk ja men det är bara på ja, tyska ju Men jag tycker man kan ju, eh, det ska vara lättlystad musik tycker jag men på sätt och sagt, jag tycker man kan avhålla sig från den, den där jävla amerikanska eh, maints och så till exempel att de sänder ut de här pratshowarna ja. det måste det vore bättre att sända ut de här eh, motgifter och allt vad de heter för någonting det är, att sända på svenska ja, men ja, det är intressant också nu att att att amerikanska medborgare måste ta bort sin flagga för att muslimerna blir provocerade helt enkelt. Ja, det där. Ja. Det, det ja. tvivlar jag faktiskt på. Ja. Och jag tycker man alltså liksom, man har det har gått troll i det jävla muslimdebatten. Jag ja, menar muslimer det ungefärs ni pratar om den där omskrivna flickorna. Det, inte, det har ju ingenting med islam att göra. Jag menar omfattelse, det kommer ifrån faraonernas tid, lång tusentals år före eh, islam. Ade ja, Sahar och Ulle Hag saw en bra sak. Kan sa så här, man kan inte döma alla muslimer i Sverige för vad några enskilda gör, utan de flesta muslimerna. Ja ju... men det står måste se. 97 av alla kvinnor i, i Egypten är omskruvna. Men alltså det är ju ingenting som islam har hittat på. Det har de gjort i, i sen faraonernas tid, 3 4 5000 år gammalt. Ja, det är regionala traditioner. Det har inget. Ja, det är lokala traditioner. Det finns inte i koranen. Och, och vad somalierna gör, det är samma sak där. Men du har väl inte de omskruvna kvinnorna i Irak. De omskrivna kvinnor i Syrien är de omskrivna kvinnor i i Iran, kommer... det är bara i Egypten och de här mm. och i Somalia som håller på med det. Vad kommer tra... vad kommer traditionen ifrån att det måste göras helt enkelt. Det blir ja, stor... kan man fråga sig. Ja. Men det är i alla fall 5000 år gammalt det där. Men det sky... det görs ju utan muslimer kan man säga. Att de som gör det är ju muslimer. Ja, de idag ja, men det har ingenting direkt med islam att göra. Nej, det har inte. Nej. Jag inte... tycker man kan anklaga muslimerna men och sagt, man får gärna skälla på. Jag jag tycker det är så roligt. Och nu går in på Youtube och tittar så finns ju där vad heter det. Där ligger ju ett av mina inlägg uppladdat av någon kvinna. Ring där P1. det står Kent Andersson. Jo, jag hörde eh, ring... dig, jag hörde dig där med med vadå, grekiska där va? Med, ja, Hugo Pascalidio. Jo, precis ja, precis va. Okay. Men det finns det finns en som är inlagd med Kent Andersson Ring Pet ja, på jo. Youtube. Ja ja. Pratar med Stella Albin. Och jag hade att det är 2300 nedläggningar på den. Oj då. Och så finns det en annan kille som skäller på Israel. Han har 13000 nedläggningar. Och jag har ju pratade med honom, den killen. Han han ringde ju upp mig efter mitt inlägg och då visade det visade sig att han är ju jude va. Han är ju väldigt en sionistisk jude som är väldigt kritisk då mot Israel för att han vill försvara Israel. Du kan ju ringa Sven i höst när här Ashberg börjar igen på Riksfm eller manatteorsdag 12 till 13 på Riksfm.se. Han har ju sommar i på håll. Jo jo. Ja. Han kör band timme. Ja men det är ganska typiskt att folk älskar liksom att hacka på islam men de fattar inte det att det är ju en det är en judisk man då så fäller de på på islam för att han vill försvara Israel. Shia och sunni muslimer är emot varandra liksom och det är ju ganska blodigt va. De katoliker förstånder också har varit Ah, jo, förr. För. Jo, men det är, liksom, det, det är ingen större skillnad liksom att man slåss inbördes. Du ser till exempel IRA de har ju bombat och dödat massor av andra kristna i England. Men det är ganska konstigt egentligen vad är det är som skiljer Sunni med, med Shia-muslimer egentligen. Det borde man ju prata människan med Drami om men liksom vad är det som är så jäkla... Ja, det handlar ju om eh, kusinen Ali. <här> Jaha. Det är ju det som är orsaken till det här. Då. Men strunt samma ska ja. inte bli. Men det, jag tycker i alla fall att du kan köra ut den där eh, svenskarnas parti sen då. När ska du göra det då? Men det är som man måste tänka på att det är många typer av lyssnare som inte har samma musiksmak som du också liksom va? Det är ju det Nej, som det, är problemet. Det förstår, det förstår jag också men v, vad jag är intresserad av om man lyssnar på Jallarhornet i, från som du säger i 54 olika länder då undrar jag den den som lyssnar i det landet, vad vill han, varför lyssnar han på Jallarhonet för? Han ja. förstår ju ingenting av vad man säger då. Taplust ja. taplustarna finns i USA. Ja, och då säger jag så här att de som lyssnar på Jallarhonet då när ni pratar med varandra så pratar ni på svenska, då kan de inte förstå vad ni pratar om. Nej, du? men det mesta är ju musiksling är ju. Det är ju musik det mesta. Ja, men är det då någon mening alltså om du spelar till exempel då eh, Eh, jag måste väl säga metallica på en station. Ja, de tycker jag inte om. Nej, men bara som ett exempel om du spelar någon amerikansk artist på gallaronet. Vad vad är liksom vad är vitsen med det då? Jag har ju en väldigt massa såna här grupper som sjunger de både en och det andra som inte lämpar sig i radion alltså med, med från USA va. Aryanradio.com till exempel, de har Adolf Hitler när man kommer in på sidan. Det vill jag ju inte säga är det otäligt va. Men det det är det hela problemet. På... Om man om man hör en, en svensk textning med Sverigekanalen det kan ju faktiskt vara så att det är människor som läser svenska som vill håra svenska. Har du hört har du hört den här låten med Ronnie Eriksson som är en, som är liksom en parodilåt fram för fram för en st stor svensk va. Ja, den kan du spela den är ju rolig. Fast det var ju satir det var det. Ju. Jo, men den är ju rolig. Den är rolig faktiskt. Ja, och jag säger jag vill ha mer såna här en humor också med den här gamla lo, gamla Karl Gustaf Lindstedt och du vet de här roliga sketcherna och Lars Ekborg med Bunte ihop dem och. Jo, men det kan väl du fixa då. Jag har ju och... ganska mycket Lindeman, men jag har ju inte alla alla de här grupparna har jag inte. Det var 1100 gubbar de gjorde totalt. Ja, Nej, men det kan du säkert sända ut. Det tror jag säkert uppskattas. Så att hur får man tag på humor mer? Ja, mer i år då. Men som sagt, det ska ju vara på svenska när den heter Sverigekanalen, eller hur? Jo, men bara vara svenskt va? Ja, men det är ju just det. Det är, det är ungefär som någon som säger, varför ska vi bara ha svenskar i Sverige? Vi ska ha lite blandning. Det är ju som svensktoppen till exempel. Där får de ju sjunga på engelska. Ja, det är ju värdelöst. Ja, det tycker jag också. Det var därför Kent Finnell hoppade av det hela va? En gång i ja. tiden. Han är ju homosexuell också. Ja, han är ju död kommer han var om sex eller kunde man inte dra. Ja, eller spelar Berengeroll om han är det. Men alltså svenskt Nej men men jag säger alltså att det är dessa mossukt där på på svensktoppen under skandinaviels ledning då var allting på svenska. Ja, och det ska det vara. Ja, och det det är det som jag säger till dig. Det det så där Sverigekanalen om du sänder och profilerar det svenska. Ja men jag tycker om Melodias hårdrock till exempel ska inte ja, jag köra. Jo kö jo men men då då ska det inte vara då är det inte Sverigekanalen. Ja men du kan ju du har ju flera såna webbkanaler på 1:an, 2:an, 3:an och 4:an. Ja har det, ju Nu till exempel är två datorer igång så att om du lyssnar på kanal 3 och 4 så är det väl någon slags dans eller det är väl uh, countrymusik tror jag är på kanal 3 och 4 nu under lyssnar på kanal 3 och ja, 4. Ja men det är det med det. Du har ju spelar countrymusik nu på på det. Modern countrymusik på engelska eller Ja men det tycker jag är skönt. Jag tycker Ja jo jo men det har ingenting med Sverige att göra. Nej men alltså det behöver ju inte bara vara på svenska. Vi har ju lyssnare i andra länder också va? Ja men det är ju det jag säger. De lyssnar ju på Sverige-kanalen för att de vill höra det svenska. Då det då finns det. ju tusen, hundra, om vi går ut på det där som vi lyssnar nu på. Mm. Äh, äh, heter men de här. förstår ju inte ett ord äh, när de sjunger på svenska. Nej, men jag säger så. Här. Jag kan lyssna på musik från alla möjliga länder och jag uppskattar att jag behöver inte förstå texten på det sättet. Men jag tror att de här lyssnarna i USA, för det är det med att de flesta äh, lyssnar i USA på oss. Jag kan se att statistik och det, det toppen är nummer 1 är från USA vet du då. Vänta nu. Jag tror att det finns en del ju människor som har rö, härstamning från Sverige alltså historiskt. Ja just det. Och varför av dem lyssnar på Janne Arden. Ja, jag tror att Varför de, ska de då varför ska de då lyssna på amerikansk musik på Janne. Men jag tror att de förstår svenska språket vet du. De kanske har sin farfar som kom från Sverige någon gång i tiden. Ja, men då ja men då det är ju det som är det, det jag frågar mig. Om du lyssnar på gallarhorn eller om du lyssnar på musik för essens är mest musik det du får prata. Ja, det kan ju se jag kan ju se en del statistik men inte all statistik. Och då kan jag man kan följa kan man följa, följa, följa mejl då. Man kan följa till exempel hur många gånger en en och samma lyssnare vet det kan komma in flera gånger så att säga. Det ja, kan Ja, just man, det. Ja, man kan se på kanal ett kan jag se statistiken. Och då kan man se till exempel Uh, är en och samma lyst någon det är flagger för varje land för varje människa som lyssnar så kan man se en flagga man kan se vilket IP-nummer den människan har Och så kan man se hur många gånger en och samma lyssnare har varit... För att en och samma människa kan vara inne många gånger och lyssna alltså. Och så kan man se alltså hur många minuter, totalt hur många minuter som... Ja, höll. men om du räknar ut det så, då kanske du inte har två tusen lyssnare. Du kanske bara har två hundra lyssnare. Nej, det är mer än två tusen lyssnare. För att eh, statistiken bygger också på att de som kommer in på gällarhonet.dk och sverigekanalen.dk hör ju kanal 1, va? Och då kanske de bara lyssnar några minuter. Och en del kan lyssna i flera timmar. Men det är ju inte så många människor som... Då kan vi ta och kolla om då att de ska försöka mejla dig lite något. Här finns det här finns det lyssnar lite exempel i Malaysia och Japan och Latinamerika och Israel och och Norge och så. Men en del lyssnar bara 5 minuter och en halvtimme och en timme och 14 minuter och det alltså det är en, jo, Ja, men jag med och säger så att med, meddelar de som är med dig och säger vad de tycker. Ganska är testans sak vet du. Och köra med med Skype då och då så ska jag prata engelska och se om det är någon som som anropar mig på på via Skype då men då måste jag liksom